صورتي بتارا سلوری سیوا پدې کې بیان د سلوړو مزامینو اول مضمون کې اسباد توحید دو دویمي سکه اسباد رسالت وو دریمي سکه مضمون د جهاد او څلورمي سکه مضمون د انفاق فی سبیل الله تعالی اولهسه کې چېبات د توخ نو هغه درې باابونهوه فول باب کې شله یاتونو پای کې بیان د در فکوو د درې و اول په پ آیاتونو کې پ صف د مومنانو بایان شو یو غوی ایمان په غبو دو منزونه درم خیراتونه سلورم ایمان په کوتوو. او پینزم قیامت منل چې دا پینزه صفات بیان کلو نو دا مومنانو دا پارے دو حکمون وارول یو د دنیا چې اولائی که علا حدن من ربهم امدر اکسان دنیا کے پہدایت او پسمن اردواندی او دا آخر حکم و اولائی که هم المفلحون بیاو دو آیاتونو کی بیان د کفارو دو کفارو دو صفاتو بیان کړ یو حق پټول چاره حق کړهو انکار کړیو او دویم اسباب د دو فهم الله دا غیبن کړیو او هغه لری حکم د اخر و اور او ولهم عذاب الزین دا غیب د دنیا حکم نو د کافر زکه چې کله کلا کافر باز په موضوع کې د دنیا نارجی سزا او ملاو نشي او دا آخر حکم داغه په رحم ده خامخه خا عذاب ور کوي د دې زینا دریم افید قوا دا او داغه بان کوي چې که پوره تلاوت او شوالسه ما یا ته پوره د نهو لس آیاتونو کې بیانو د دې منافقینو د ظالم ظالمینو بیان په غنو آیاتونو کې کوي د کافرو بایدې صرف په دو تونو کې او کداوللی د کافرو ضرر الله کاره دغې نه هر چې اظان پچکو چې دا زمات دشمن دی پهلاره نه ورزی خبرې او سره نه کوې ملګتیا او سره نه کوې دشمنې ظاهری او حقیقیېباتنی او دا درمه فقاه د منافقی نو دغسې دد بیاانی زیاد یاتون کے ذ کوو کو چې ظااهر کے دے ځان مومینی سعبی ظاهر کے دے ځان ستا ملگرری سعبے ظاهر ک یو صئی او په باطن کے پٹ په بل صی نو دا سے خلکو نزان بچکول ډر ګران کار دینا الله دی س پتونو پی جنا چداد دا س پتونو پ کرا شي نودې سره ملگرتیا مکوه۔ او دا نا کار دی دا منافقین دی دا ذالین دلل دا فرقا دا فرقا د منافقین ومن په اصول ویلو دا په دې امت کې الله پیدا کړو وا نوړو متونو کې یا په مومنو یا په کافرو مزبزب دلنوا دا په دې کې الله پیدا کړا او دا نبی علیہ الصلات والسلام چکلاتو مدینی منوریدہ دا داغه مخ کے آغا عبد الله بن ابی بن سلول خلق مدینی چې دا اړه لاقی مشر او مقتداوی زمنګ مدینی مشر نشتا زال یوم مشر جوړول والی خبر یتری تللی یو خادې خوا جرګه میټونګونی نغې ویار مونږه کې او خيار ته اينو به مشر شه آ هو په دې مقصد دا غدا او شمام مشرجوړ کی دا غد مشرهه تا اغه په سر کېدو تا جوړې دو پای کې لګ وختو په دا وخت کې نبي عليه صلوات و سلام زمکه نه هجرتو کو مدینه منوره تا شاعرب کله مدینه تلال نو ټول خلق داغه په استقبال او داغه پراته خوشاله شو نمبر دا مشرع دا دا بل دا دا دا او ویچ نمبر زمشری زماو او مشروخ دله ملاو شو دبل زین په سفر راغله مسافر ذ او خلک پاغهมายند ناری نه او زنانه لوی اوواله او در دې جهمو زماسو خیال نه ساتي داسو شو خو خیالو مل ظاهر زان داغه سره او تاله په ملګرتیا کې زستا ملګرتیا کوما خلکو ته بيدا خو ته ګوره زو خو هم ده ده او نور په حقیقت کې د پیغمبر او د پیغمبر د عملګړو خلافو او تیم پټیم به دا غو مقابل کو لا داخ خلاف وکاو نو الله دا بیان کئ و من الناس میقولو آمنا بالله سس په تونه بیانې امن ذکر کئ یو صفات د منافق زادې آمنا بالله منګ ایمان وروړي په الله پخلے ہوئی. وَبِلْ يوم داخر. ویلو او په خلیوی او بل یوم الاخر او پورز د اخر موږ مخ ویلو چې په مقاصد او کې بعد وزر کړکې سراهتن او دبا زمنن ذکر کې بل د پیغمبر هغه په قیاس کو زمنن کوم بل یوم الاخر او صداقت د قرانه په زمنن ذکر کوم بالله او دوی ذکر کړو او دو سرا زمنان ذکرکے صداقت دو قرآن او صداقت دو پیغمبر منگیمان پالا رونے دے وما هم بی مؤمنین دا لاوی مومنان ندی نو یو صفت یو دو منافقین آمنا باللہ ظاهر کے مومنوں او په حقیقت کې مومنوں نه. ذکر الله و ما هم مؤمنین دا غواړی مؤمنان دي نو څنګه مؤمنان دي خو یامن بالله ظاهر کې یو او باطن کے بلو دارنګ دویم صفت ادا یو خادعون خے دال عین کے ماناده ټګی دا ټګی ټوری چې ظاهر کې یو او دا ټګی ټګوری دا صفت د قول امرাজি او صفت د فعل امرাজি دا ته گی به کله قول کې کولا او کلب په فعل په کار کې کولا قول لا چې زستا ملګرې ما او چا خو به زه د سړي زستا څنګه ملګرته یا ونیو موږ ستاسو ملګرته یا نو دا ته گی په وینا کې وکړه او په فعل کې چې الګه دا کار دا کوتا سر کے کے کو تاسو سره عمل ګټیا کیچاغه وو مشمل ست عمل ګټیا سوکته ها نو په فلکی او په کون کې دوارو کې ټګ مارو وسم چداکار سوکې ظاهر کې به خلکو ته به ګوره زکه جماعت اعظم چې ګوره موسکوم چې ګوره سبق ویم اسه ماسه مولې سه خنه کوي اسه را سره طالبان او ته خنه چری ګوره ولی منګه کې سچلې ولې مونږه غیر دیني ولې مونږ کوپاري ولې مونږ بيدينيو خلکو ته باداخ کارا کوي ولې عبد الله باندې وبيم نسلول بيدينو چاردا کې به کله کله ایصه غرزوله کله مل ملګرتیا کې و اولالو جهال د بورصره تو سب کې و وسره ولالو ها او سره داغه نوران دا غو سننه بد بيان کړی دي ظاهر کې فائدہ او باطن کې چکه له دا حق پروستو سو کو د بدنامي کوشش کوي وا دا منافق دي ده بي د نزان راه کا عملګرتیا کې دا غسر عملګرتیاونه کې وما هم دې ټګمار دی دې دوکबाज دی بل صفات ده حکم ذکر کوي او صفات و ما يشعرون وګوره یو شور دی او بل عقل له شور دې ته وي چې په ظاهر سر پويږي او عقل دې تاوي چې په انجام داږي پويږي هیڅ کې نه وي تواجو سره کې نه یو خدای کومو ګور زمما خبرتاتما ته ګورو یو عقل له او بل شعور دې شعور دې تاوي چې سړې یو کار کوي او په ظاهر پويږي لکه زناور اغه پځاهر پويږي چې ته په پوبوي وروالې نه ورځي وېدا upperBound د دې دیکی اور کنا په شا زور کوي اور بلې اور زناور ورځي نه اگر استه کی دې ته ظاهر بوره چې دغه زمانه نقصان ده دا رنګي پځاهر پويږي ته چې په یو ځنا په ګاری کې لري دانه واچوله صفاده کړي داجرند له وروم چدا بولک مو دا په خړم بیا ته په ظاهر پوری کې چې انجامیزه ده ها خو په دې غنې پوری کې چې دا مابانه مالک دا ګاری ما ته چولې دا مابانه یو وی کوي مابانه بار کوي چې دا سره په دې پوری په دې غنې پوری چې انجام بی او سره به پوری کې چې دې قول بابا نیوی کوم پولی پٹی کوم او بخور کوم چې غنم و سبزی و پیسی لالهو شی مور شم انجام ادا شی نو عقل چه پا انجام پوی کوم انجام ادا ده دا علم کوم انجام ادا ده چلا نخوا جوړ جور گی پک پلا آمارکم و نور خلق و ورکم او ظاہر الله و دا منافق و ما یشعرون دے په ظاهرم پوینده زناور پور ور ور ور بلنه ورځي پووبو باندې ور پووبو نو ورځي او دا منافق کارې پور روان دي الله وی دک شعور النشتع ظالم په ظاهرم پوي ان دي چې دا دوک کومه ما ظاهري ایمان ډولما ټگی کومه نو دا خو زما د فارخ کارن نقصان دي کارته باید زما د فارزه کارا الله ما معلومه سزا دا, دا, دا کوي بل صفته ذاته في قلوبهم مرض اصلونو د دې کې بيماري ده في قلوبهم مرض بل صفته ذاته ولهم بما كانوا بیماری ا بيماري زروست بیان کوم هر قسمه بيماري پر یو بیماری د بدن دا یو بيماري د زړه را منافق کټولي بيماري راغريږي ښا او دروغ جنوم ده صفت قول او د فعل دوالو رازی وین د دا ده دروغ دا او کاریم د دا دروغ ده ار کاری ده بیمانه ده منافق تو گورو زده سپتونو پا بل صفت ده ده فساد کئی او چې فساده او که من امون خو درس که من خو سبکونه خیو من خو مونس موغیس غلط کار نده کرده گو را سرا سرا دا پلانی دشمنی کئی زخو سبک را رازم غوطا منزل را رازم زخو گو را را تاکی خالق و اصلاح کوم غلط کار خونو کوم علا انما نحنو مصلحون کار بد فساد کئی کار بد شر کوي کار بد رانولو دا غزے کوي او مقصد بیسوی گو را اسلاح مقصد دے خاند انما نحن مصلحون دا چې پتونځه پچا کې رااله د لوبې ایمان لري ها دا رنگ په بل صفته دادې امنوا کما امن الناس نیکان خلق صحابه کرام ال که داږي په قدم روان شه دغې خبره ومنه حدا خلکو خبره ومنه امنه آمن صفه چې بي وقفر مولاي هغه بي وقوف خدای په صفوي ها هپه زه نه ده کړي قرات نه ده کړي دای نه ده کړي پوس اسلام نه کيده خلکو یو کس راغی ماته وی شیخ القرآن سم ښکار کړي خو د خلکو اسلام نه کړي مې غلې شه مامکه بزا خبر نه کېول لکه لوی ابسرو ها مې بس مې نه کړي مې قرآن کې الله یولل ولزي نو بالکتاب واقام الصلاه انا لا نزي اجل المسلمين یمسکون بالکتاب مسلمین چا چې دا په کتاب مونږ ولونو ګولا د الله بیان کو دغه لوی مسلمهره مې دا کتاب چا پیژندل پدې سیمه علاقه پدې ملک دا کتاب رایج کو خلکو له خپل او پردول قرآن لاس کې ورکو د لوی مسلمهن نه ویني نه دا قرآن کار خو یې کړی خو یې اصلاح نه مې اصلاح پسنده دو نو اصلاح او قرآن نو را setting اقیده اصلاح پا و قرآن نو را نو را، دا عمال اصلاح پا و قرآن د را نو را نو راになرد دا اخلاق اصلاح قرآن نو را نو را نو را نوж دا معاشری دا حض خوابیلون دا بادشاة دا رعیت دا خلق و تلمین ذات دا به نو Being اسلاح په سر ڈاو's میسند صوت مر کار نکی پدې درسونو څوک چې دا خبره کوي نو دا چا نه خدا دا نه خدا پدغه منافق کله صحابه یاده مراده داغه صحابه په اړه کې خبره کوي سریه حبدیانو اخو, اخو خیانت ګورو ها مراده دې یاده سریه شیخ سیف او فلانه دا د وهن علماء څوک چې د حق پرستو د بدخوي آغی ته نسبت غلط کئی نو علاوی علا حرف تنبی چی ویخشا تو خودی او دی گوری او دکیگا ما حرف تنبی حیر علا خلوازا کا سنگا چپا لفظ دا علا بان خلوازی گی نو خلوازا کا علاوی انہم دی پا دا غلط خلق دے بارے دی په بارک یو چې دا صفاحادي دی دی په بارک یو چې دا ناکاره خلک دی زموږ صحابه تابعین انبیا او چته پیمانے والا خلک دی څه غلطه وی کار د فساد کې اویزه اصلاح کوم فملک اسلام رایش کوم څو چې د صحابه بد خورې هغه دهریه تلار صفه کوي ک دهریه نه به خود دهریه او تلار ست ګور چپو په کومو ملکونو باندې دهریهت راغله و تاریخو ګوري اسپین قرطبا تاشکان بخارا سمرقند ها دغه ملکونو بدخشان چې پهغه ملکونو دهریهت راغله نو دا غي لومبه سبب داو چاغې د صحابو بدخورول صحابو په سبب بدوي نو اول ج صاحبه بدنام کلو اور پسې انبیاء بدنام شو نو د چا سکارو لار خو د خلکو نګړا وره شو لار خو په کمه طریقه مون ترات لا د صاحبو او د انبیاء او د تا دواره مطعون کنو لار خو وپات شو نو د هریه ترغه پغم او دین ته کم خالق چنن یو صاحبی په سره gear سبب لک روافس دغه مو زودی چاغې صحابو سپکواله کي کله ووېر د هغه جماعت بخومل نیو اي کتابونه ولې شایکه اي کتابونه له لیبرری څخه ولګ دي دوی ولایبرری زارې کتابونه خوره داغه کتابونه پینفلت خوره داغه میشن پوالان دي بوزي هغه داسه ناکارو اروافذ ګورا چې صحابو عليه وسلم شیخ الاسلام امام ابن رحم الله د روافو په باره کې هغهڅفی سره کړی وه ساحې بد نام کړي دي چې روافزو درې چې ترازونه په ساح به و کړی او مودوی درې شپته ترازونه کړي ظالم تا تا ساحو کم بد کړي ظالمه چېته داسې تزېېتللی او ن د هغې پینفلټ دا کتابونه لبررو ک سکولونو کې کالوجوونو کې اپراتې خللو ګوري او د صحابه بد دغه په لکه راځي به یو وی صحابي داسره پولیسه کم خلک چې د صحابو توهین کوي دا دهریت او ناکار خلکو تلار صفه کوي جکه چې خراب شو صحابه خراب شو فروره دین خو موږ ته دا غي په واسه تلار شه نو دا حق پروستو په طریقه په ذریعہ الله انهم هم الصفه الله وي خل نوازه کوي اګه زمشن ویل اګه غران هغه ویل چې صحابه غلط دي اګه ویل شي چې پیغمبر غلط دی او ته دانش ویل چې پیغمبر او صحابه سیده او دی غلط دی د دانش ویل او هغه بر سره عام اعلان کړي دي هغه پر عام کتابونه لیکلي صحابه او انبیاء په باره کې اګه خله وازه کړي ده خو ته خله په دې کې چې پیغمبر سیدي او موجوده او راپېږ غلط دی رورا الله آغه صحابه کرام اغه انبیاء علیه السلام چاغی بدنام کړي دي سباب واستاپ غریوان کلاصه شي چې زبط ز په ماج زم لهګه دله ز بدنام شوی و ما ته خائن ویل شوی ما ته د لوی ګناه نسبت شوی موسی علیه السلام وي به هوندا ته دوران شوی تا تاظمنه خونه شو وځورې زه راځم خونه شو ویلې دا چرت او ده او تعویل دادا دے دے دا د کار د د من خو غېقرړان کله و دی د دن نه خبر دی د قرآ نه خبر دی په د یو جمله کې چې سری سووجو کې الله ان نه هم هو الله و خبر شو خلکو خللوواده کوي پهې خبره چې دی ساحابو نے قانو خلکوته ب ووقفتیا ننس کوې نو موفته خللوواده کا چې دا ب خلواز کا چداق مقلی دو خو علم کرے رہے لوی علم الله اللہ ویلوی علم کرے رہے وهم عنی الاخرت هم غافلون یعلمونا ظاہرم من الحیات دنیا وهم عنی الاخرت هم غافلون ولیکن لا یعلمو لیکن دین پوئی بلسفت وَإِذَا لَقُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا مؤمنانو صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین ما د یاری د مؤمنانو نادا غینې یریږي د غلبې د پاغا لاکه کې موحدي ما شهادتي ما شهادتي معلوم شي بیا صلی الله عليه وسلم الګکه د شهادتي ته مؤمن ایتب د خلکو تاولې اه قالوا آمنا و اذا خلوا ال الشیاطینهم کلمه یو خوړو کلمه بل خوړو کلوې دا خده کلوې دا خده خبر نه دی وایزا خل او ال شیاطین او کله چلار شي بل صفته زده پلو مشران صلا شیاطین جمع د شیطان ده شیطان فساد او شیطان په مان د فساد او شیطان د شیطان زګوي چې داب د فساد جړل فساد جلی کنا دا سودا نقصانو نه چکیږي نو د دې جر شيطان دی او وسوسه تاو زم خپل کې چي نیبل شپه ته زده انما نحنو مستازون هلکه ته چي وې زاستاسو مرګره بیګاه هم په میډیا کې په بلده کې لیدلې الته ملته خو زابه سره داسې معلومات کومه دیر پر چې ټوګه دا غي توکه په پوزام چې دا ټوخه موخه یې داغې نه ده حلاوان معلوم کما مو ټوخه دې پوره کول د انما نحنو مستاجو بل صفات الله یستهزئ او بهم الله یې دې پوره ټوخه کې دانه چې الله و ټوخه دی پوروږي مستمعین کوم دا صرف صفات دغه بیانو الله یستهزئ او بهم الله په ټوخه یې پوروږي کنه الله سزا د ټوخوب ورکی فیل ذکر کی دوباره مراتنا لفظ اگوی معنا بدلیخه ویمدون فی تغیانهم یمحون الله بده په هیراں تیا کی فری الله بده په لستور ګوانلاند کی منافق اللہ لونکړې هغه تا حق او باطل په تنلګي څنګه چولون لوندې نو هغه د سپینو او د طور په تنلګي نو چې منافق شو هغه ته د حق او د باطل په تنلېږي خو ما داج ما ته مخ لري ما ته مخ د دین کار کوي داند د دین کار کوي ورې عبد ابن ابن سلول د دین کار نکاو شو هه د دین کار نه کیسه شې د دین کار نه کیسه اون شه هم د دین کار کوي ها هو د صحابه او د دین پیخکني کې د دین جاما کې باځه خلق د دی دین دین आवाज کوي خداغه د دین پجامه دی کی څه کوي دین به ښکاني کوي پالاستر کې به ځلاندکم اولائک الذین اشترون ضلاله بالهدى دا کم, کم خلق دی اخر کې پیدا راه الله و دا خلق دی چې دې زلالت ورکو بل هدى په بدل د توحید په بدل د هدايت باندې اغاز زلالت واغسته ده اغی غورکل د صحابه بده غورکل د انبیا بده غورکل د ته خپت وا چې داخله کارونه کوي اغی غورکل په بلده توحید باندې په بندد هدایت د قران باندې سوچن ټکو په سولې هدایت پری خور او د گمراهی لارې اختیار کړه وو شهید منافق ناله وکټوي چې ما هډې رخصه دا وکړه ما هو دې خا سودا او په کې راته میلاو په دې کې سری نو فما رب تجارتهم نلاو تجارت د ګورې کامیاب نه ده دا نا سره مخه او حکم و ما كانوا مهتدي دې په سملا رواني په کانا استمراري منافع ده دا منافقو په هدايت نه ده پتیاړ کې روان دي روان دي پتیاړ کې بې سم لار تن روزي زکه پخله ویلو امنا قالا وما هم بالمؤمنين وما كانوا مهتدي شي مان پکه د ځړنو نه هدایت ته ملاو نشو پتیاړ کې او پتیاړ کې بځي تیار کې روان دي اول څورځ رڼا وا بیا تیاروا نو تیار کي روانو تیار کي لاله <سؤال> سوسي پتونہ څه دغه په ترلاسه کول بیان کړو ا ته نه صفات او حکمونه دا د منافق کار دی انور ان شاء الله او سره به د نور قران بیان کو چې اواز داسې پتونې نه لګي نورم کولا وکړه دنه مو منافق چاپریشنو کې کنو ویل کلهګ نورم اپریشن کولاو کچره دی اپریشنو کې دن په نور سری قران د سم اپریشن کې بیا منافق کنه دین پجامې کې راغلې دی د خطابک پجامې کې راغلې دی دین ته نقصان نصیبېمانه و من الناس مې یقولو آمنا بالله و بالیوم الاخر منی رو له من د پال د تبعیذ دی باز ټول لریخه باز د خلکو نه بعض په داسي ملاوي شي ومن الناس باز د خلکونا نه من هغه سو دی یقولو چا غواي امننا بالله چې من یقین کړي ایمان لوري بالله 팔ه توحید بالله به يو به توحید الله فيووالد الله او صدقت پیغمبر پکې زمنن ذکر شو وبیل یوم الاخر او من ایمان لوري په او صداقت د قران په کې زمنن ذکر شوم غوړو کنه دو به ذکر او د پی زمنن ذکر دو به ذکر او د پی قیاس کړې او دلل المتقين والکافرین امن بالله او رسوله وبلیوم الاخر هو پوج هو د ایمایمان او لره خو هم ماهم فوک می بولگا و ماهم بمؤمنین ندی د دمنان نو چې مومنان نهدي مخکې خوي ن نه د یو معنا دا د نه د مومنان په نس د الله الله وستا په نس خو ګړی مومن دی تا سره ځان ملګې کړی خو زهپې ما زما په نسګړی مومن نه د ما می وي یا ما هم به نه ندی د مومنان د زړنا ظاهر کې تپ خولی و پوخله په دوکه شوې چې زه مؤمنم ما علاوه د په زړه کې ګورې ایمان نشته زر کې ایمان نشته لکه سورته مایده وګورې سورته مایده استاد ته یو څلور وخت ما یاد د سورته مایده قران چې په یو فرقہ رب کئ نو داغه په صفات وسنګ رت کئ تاسو کار کئ چې دی بې ایمان او شپکم پارا سورت مائدہ یو سلوی یا ایوہ اللذین آمنو لا یحزنکا لذین یسارعون فی الكفر من اللذین قالو آمن اے پیغمبر غمجنی کتا لرا اکسان تابدار پیغمبر چه تلوار کئی پکار دو کفر کئی دا اکسان او گورا کافر ہوتا اللہ تاوی دلتا منافق تا اللہ ساوی تلوار کې په کار د کفر کې دا کسانو نه چاغي وای اامن نه ب افواه منګی مانوړې په پخلو باندې پخلوې وې منګی مانوړې ولم تؤمن قلوبهم او یقین نه کړي دا غي زلونو اول کوي کافر دې کفر بخره زکه کفر غره چې پخلوې وې زموږه مؤمنه ما ولم تؤمن قلوبهم د بهمانې کې نه دې کله د ایمان نو نو توخلي ایمان معتبر نه دې سو پورزل نه ایمان نه راغلی دارنګي سورته حجرات ګوره سورته حجرات شپږشمو پاړه شپږشمو پاړه سورته حجرات آیات نمبر 14 حال آرا آمن نه ق لم تو مننوای بانډچاند منګمان روړی ممومنانو الله و ځکه پهې الله پوه دقل پې غمبردي تهوا لمته او مینو تاسو ایمان نهې روړې د زړنا زړونهګړی ایمان نشته وال لاکن کولولیکنای اصللم نه منک اسلام, اسلام روړی اسلام پخلی لهفض دی د جب صرف وای چې اسلمنا موږ په خلې مسلمانان یو ولما یذخل الایمان فی قلوبکم ان د ذن شوی ایمان تاسو په لونکو د منافق فزړکی ایمان نه دی راغله نو په خلې ایمان دا غرور موتبر نه دی پوه شئ کنه نو سما نا بکوی و ما هم بمومنین نه دی موږ وینو اصول کې القران یو تفسیرو باظهوبا د قران د امانه د تفسیر بد بل ايت د قران سره تفسیر کوي موږ معنا وکړه ندی د مومنان د ځړنا معنا چا کړ قران کړل ولم تؤمن قلوبهم چا کړل قران کړل د ځړنا ایمان نشه ولم يدخل الايمان في قلوبهم کس پوش کنا دا بہتر تفسیر دے خواب پدر کترات نیشو کولے حالا کدا کمجی کنی چیدی امامنان درن ندیو آداب قرآن کی در رو را وما ام بی مومنین دا زن سر لکی دا بستاسو تاہید انشاءاللہ دا بای زنو کو تفاثیر و عرض اکی نمیلاوی گی خواب دا منگ دیر محنت کرلے دیر کشش کرلے دیر مانا بای خود تاہید نشی خود را کم خلق خیل وما ام بی مومنین ن ما یو مانا وکړه نه د د مومنان ان د الله یعنی د الله ینی د د مومنان د زړنا دو م دخورو پوښې و ما پهله کی مومن نه دی زماشته عاممن نه او دله پهزه ممنین پو دویم نه دویمېفت دمونه فکرخواادو نه الله واللهځ نه آمو با مفاعله خا د لخواادو باب مفاعلہ خاصه دادا دادا ضد جانبینونو سن راضی جانبین یوم دو کا کای بلم دو کا کای دوچه منافق دو کا نو الله دو کا کای مقصد خدا نه جانبې ناراضی دو دورو دو نو الله هو دو کنه کی چا سره لمون گوایو چو غادعون باب مفاعله مزید پماند مجرد سره ده يخضعون الله دای دوککه الله چا سې توکنه کې مزید په معنا چا سدا مجاهد وسره يخضعون الله خدعدو کېته وي تجېته وي ظاهر کې یووي ها او په خپل کې په جبا یووي او په خپل کې بلوي په جبا تاسو روي ظاهر کې او په خپل کې بلسوي داد منافق لویا نو اللہ دا منافق لوی نه خره نو خداعون الله دوکه کیدای د الله سره نو الله سوف شو دوکنه شکرې ما تا سره خو پی الله سوف دوکه وتی نو دوکه کیدای د الله سره فی زامیم په خپل خیال باندې امام رازی و چې موږ دوکه د الله سره خپل خیالې داده الله یې ما سره دوکه نشکو خیال خو دې داده چې مالا هوا الله نشو ما تا خواله شي کنه او یو مواملیسه تعلیم میووه د لسرو پوشې مولا په بنزو سرکه اومیو اذان دی واغه دونه وا ولذینا امنو یا یخدعون حزب ذو مظافرا یحادعون رسول الله یخدعون رسول الله د وک کې د پیغمبر د الله سره پیغمبر د الله باندې او بنده سره د وک خلک کینو المومن غرر کریم والفاسق والفاجر خب اللئیم مومن <حدیث> سادسو چنان تجربہ کار دی تقا تجربہ خونوئی گا نا دکی اما منافق فاسق فاجر خب اللئیم او دیر کنگو سو دیر بخیلے او دیر کار دی پا غلط کارو الاجک کم جالو ورزی، الاجک کم کارتبو ورزی. امامل خو ساده سوچو چې مثلا جزایما المرء یقیص علی تبسیو یمر دغه درسې نو یخ یخادعون رسول الله زوګه کې د پیغمبر د الله سره سم کې وخ او الزینا امنو دا کسانو سره چې مانې څوس کې ما د وخت کا برا برابر ورکوم دوه کای د دو پیغمبر د الله سره دوه کای د الله سره والذین آمنو او ذو مؤمنان سره هغه مو شعور محدثین دا غی قول یغوی المحتالون هم المخادون چل کونکي هغه ټګ مار دي چل کوي کنه په چلکا اوس ماشاءالله ت چرن مونواله زه پزشتہ چکم د یک زمون د درس आवाज دې رسیدلې الت چلمل کی پوهشه الت درس نه کیږي نو الت چلمل کی په خواب چې دې یو سری سابو کو د یو زنانا د سری چا به مر شو چې دا غنه با سو منځونه قزا شیو روجې به ته قزا شیوي خو لسر پوي وي شلو پوي پينزرو پوي د یو کترانه اوس خبره دوه سو ته روانه وره ورشي الله دې رحم کو چې درې سو ته ښه کارلار نشي نو هغه به دلس روپې نديد شلو پې شلو پې دلسو ملکا شلو پې د فرد او تقدير نشلو پې اوبه وي دا ما تا دا مالک قليلا په خدای کسيرا په غبن فاحشا ما تا قد بخلې ته ټګيره هغه هغه لبه ورکو ناغه په بل لوړکه په دې طریقہ نو چې فلوس کسان به وګړو دا ویل کېدای چې از دې پاس دا تدینه مو سجولې کړې تاسو ورکو شه منزله لسمزوله وکړو چې شل روپي مول بو پو فترانه کې ویجا دا پتي پداشل با دا 200 کار وکي دا توګه شو دی معشوم له شل په ور کومه دا چې ما سره لاسه او بيته علم زویم والا انات الله بیا لکه بیا والا بیا لسره دل ور کومه بیا تی وره بچي 100 پیسې شل د سده دوکان نه کیږي د دوکان که پنزوز پیریم دلالا شل ورکی و بیعتی علی بیعورکی و بیعتی علی فاخر که ویتنا لما سورو شل ما تعالی حماد دوستا وده کلی دا ویلیشی دا دوما تک ماروه دا دوما تک مارو دا ات جا زر اخبال حط روز ظلم کره زالی مارو که دا غیر تگیخ کارا که دا دا مولا یعنو غیبت که اغیر چه تگید اللہ سر د دوو سو شبه پشل الله تخلصاو زو آزاد کړه دا ها په سلوخو په روټه یره په دیرش دا 7000 سه چی نو ته ویله کړه 100 روپیه والا بیا غلا ورکه روټی والا بیا والا بیا سلوخ شو کنه رئیسه دی پاگل به چی سولوشن نامخبل له اوسېدې په سلوخو په روټه ته ما په لاسو زده کړه سلو په رېمه دا ټاکه وی او بیا را کوي دا وی را کا بیا والا لس روپۍ ته سلور بي وی غل والا بيته والا نو دا لس دا په سلوي حسابيږي لس ټګی نشه کولای ماشوم سننه نشه کولای او دا الله سره سو دا څه پته نشه دا ټګي به جوړو دې ته پته شته دا څه وکنو دا ټګ ټګیان به جوړوي مخبرو کې و سیبان نه سوغت پلکی بيوالي او دا شيبه تقسيم او مګ ما شومان مخپل لري ديري باج علاقو کې اوسم بازي مخبرو کې 14 نو کې نوخره کې علاقې راشه د مولایانو راو شوره ما شاء الله د اواز د توحید او د سنت او د قران سره د انقilab راغې چې خلک اوس هغه چورلندې وغه چمولایان نسته یو بل ته بخلا بخل, بخل کوي د تاغه سوی احتراموي حایو قسمه ته مولي سه ابلاغه دغه درامه ما دا پد نو ما لیکه خنوم دیولې خېخه خدای غواړي امي سره وستا سو نجمنګو ولې دا شی غلط دی اوسم دا ټرامو لټامې نه فری دی دا دوکه به کولې دا دوکه نه و اوسم ول بعده علاقو کې چمړې و شي جنازه پرته جنازه باندې کیږي دا سه علاقې په پېخور کې مالی دي لاله جنازې لا نو مړې پوتو خلک را جمع شو ټیم پورو ها سیبو درې الک درې پیلو وای سوای پاتره تا ا دا بخلی خدای بخلې دی خدای بخلې دی خدای بخلې اواز یې وکړو به نوړو کې څه نه ما او دا دلیل تاسو ته چا نه راغلی دا مل خدای بخلې دا نه نه پیصرکه مې جنازه کې خلک روان دا خل ټیم پوره شوی وې دا دې خبر نه ندی ها اور سو پدے باسکو م سیو مળે پروتے اول با باسکو زمو باس مختصری به وزاغی نه پس جنوینه نه وی داشو ولدی سی براغنه م اوس اوس اوس باسکو زره یو میراغه ما مخ ته یو قیمتی جانه ماس خور کو م کار خو شه جا باز باز جانه باز غواغل به ماته مغرو امه دسمون نه وی نه نه م په دې م کو شاله م دې کټ سگه کید هوینه چې نه نه ز ام څاده سره واه په جرمه سره ادب کی ما په جنازه ما خوشاله دي دې خوشاله کړي ډېر خلې ولې باندې کړي دي کنه مایه ولومبه کې باس خو بیا جنازه کو خوشاله کي جنازه اوکړه چې جنازه څنګه وښو نه صابون نه یوته ویل کې صابون غره شه اوس شر جوړیږي چې ته پنځه کړي راغله او په دې باندې مړه دونه کوي خدای ګوارې چې جنازه وځو خو د روانوش مې یو په شاته دبره کوي ها څه بده کم ځای مې دا ثوابه وه‌دا چې پښتنو غیراتی دینواله سړی هم نو لري دله په دې مخ باندې کولم به واسطه او په دې مولایانو مې باندې نخری کړی چا واس کولې شه ها به وي ما سره بچیس کې به مازه موجوده لانه مو خو جنازه ما بیا خبر شم چې دا بل جنازات شي او ولکه ګورې دا आवाजونه بنځه د به بیا شز جوړیږي بل په مخ شرطه فا کړې غوا چې صحیح خبره کې کار پدې کیږي ښا نن دې تا سر کته کړي سو په جان ما خوشاله کی او سو په سابن خوشاله کی او سو په پیسو خوشاله کی مله په خله مله په خله پاگل بچي بچي مزاج نازي بیا سره کی دا حالتونو شروع ددا دوکي ندي یو خالد یو دوکا خو ددې دل مصیبت دی یو خالدون الله دوکا کوي د الله سره الحمدللہ الله قرآن چې په کم دی ک سیمه کې بایان شوی دی هپرو سولامادي هلته دوکې خلکو بیا نهري کي دخواو نه الله واللهنا منو وما یخدهونه اللاان ف شروعونه او دوکه کې مګ د پلوجانونو سرسلام وما شروعورون او دی نه ګوره جاز به پرتئ چ به جوړي دا زګه حتم د حدیث خلاف دی چې اسرو بال جنازه واسرو بال دفن فوري له حضرتو جنازه په او بعد خلکو وارو کې جنازم اول کې جنازه و شنو بیا ملې فروتي نو بیا سوي ورې کا لاروره په کراچۍ کې د غیر راځینو زکه سوغ زینو زینو په مړې دغه پریلو پرېرو سپاش په سلامش په دغه څه قبر سره خوا کې تیرې کې الګم مې بيتا وسکه ويګ دلارېونه تختې داملې هاي دا حالت دا دی مخلوق اصله بالدفن په حدیث سره بسکه اذا مات لميت اول النهار باول درس کې ملشي جنازاو کو فورانه ښه کاول جنازه نه کې چې و کې نه بي انت یاده پسی به ملې یې خار کړي رورې راځي پلاړې راځي ورکوما میرې راځي ورکو چاچی راځي ورکو دا مکه نشو رات نشي د دی بیمارو وما يخدعون الا انفسهم ما يشعرون دوکه کنا کیدای مگر د خپل ثډې او اواز د کلمن د خلک خبره و ما يقدرون دو کنا کیدای مگر د خپل ځان نو سره الله وی دی دوکه د خپل ځان سره وکړه پیغمبر سره نشوکولې الله سره نشوکولې مؤمن سره نشوکولې د دوکه سزا په دبر ازمانه دار و ما شعورون او دین پوی پس نه پوی ما و نه یعلمون پکارو یعلمون پز سیافګه یشعرون و ما یشعرون یو شعور دی ما وی کنه شین عین ری معنی چې په ظاهر پويږي چې د دې ظاهر خبره ده زادا فور ور انسان ورزی او حیوان ورزی په په نزاهر په حیوان ورزی او نو انسان ورزی په ظاهر پويږي چې دې کې زموږ نقصان دی او دا منافق پو خکارا جہنم او مایشرون ظاهیرم پوه نه دي زالم کارا جهنم ته روان دي او زانو ورته ورغور زي الله وي خود حیوان نم لاندي الله تو خود زناون نم لاندي هغه پور نه ور او تخ کارا ورته مندي وي جهنم نم مندي خو ظاهیر من پويږي چا او ما چې ته دوکه کې خیانت کې ایمان درنه نه رولې ها خو ظاہر روانے کے ظاهر پہ پو ظاہر پوئی گی چہ ظاہر غور بل لے او تاگی تزان غرزے فی قلوبہ مرضون ثابت پرنودے کے مرض مرض دا لالچ تک لالچ دے مرض د حسد دا حسد دے کین دا بغض دے بغیم بین فی قلوبہم ثابت پرنودے کے مرض د شک چو منم کون منم دې کې مرض دې د دروګ او د دروګ جن دي سخه مرځ لري ښوره بیمار دې کنه مشهور طبيب او ډاکټر او خيار حکیم چاغه تلار شي چې زه بيماري او حالت نه دوجووري او خيار شي بیماری ها ستا بېدا دا, دا سبب یلای جداد ها بیماری دا ٹی بی وای ستا ٹی بی دا سبب ایداو اسا سینه خراب وو او توخه زیاد شوی دی یخ یو بودی سکلی غول غول دی پريز نه دی کړی ایسره توخه زیاد شوی دی او توخی دا زیاد والی دی وجہ په بلو کې وبښی وی په پریهارابې خړې دي اثر یې کړې ده یان تی بي جوښ علاج یې سره علاج بزات انټيبايټک استعماله دادو وایو استعماله دابکه او علاج داده چېز دا یا شیز نه په پریس کې نو او خيار حکیم ډاکټر د بیمار ده پارسو خبرې کوي درې بیماری با خای سبب بخي علاج بخي او جلال سي بچي تو ګور د یوغه ټست نواله کده غوي بس په کناټي و باندې ولا او یماره به تاسو که غزان قدم کړي ودا به تبه نه دا ډاکټر نه کم سه کم تبه چ کوي ګوره بار ملکونو کې انګريزان چیرې کنا بالکل یوغه رمنور کوي یو ستنم نه وي بغیر د سنا ته د یوټه انستیګیشن وای مخه د ټیسټونو نه مخه د ایکس رین نه مخه د پورا چاغا دغه داسباب او معلوماتي پوره نه کړي دا یو بیماری ښکې یا لسب کې پیدا کړي نو دا اخیار نه ښه ګوره یو مرض د بدن دی ا یو مرز د زړه دی یو مرض د ظاهري جسم دی ا یو مرز د زړه دی ظاهری بدن او د جسم بیماری چې رازي نو د سلورو وجو نه رازي په قلوبهم مارازون مراد د سلورو وجو نه بدن ته رازي یو د وجه د فساد د ميدينه ميده خرابه ده هه د بيماري رسانته ولې څنګه بیماری ولې اول خلولې ده وخه ریډي دې خپل دې بیا دې وخه خپل له ارسي ګرځو ته او چې کم شي زل نو هغه نفوذ غوړي خارجيدل غوړي چاول ګنټه دوکه خارجيږي دمنې ساریږي او وخه ثقيله ده ا دې ورو غالي نو لار کې اغه لار دی ولې د وغوخه اونی جماعت ته لري دا اوس خارجي دل وغاری لار بند ده لار چا بنده کلی را وغوخه بنده کړي سکیله ده سخت ده هغه لازمه شوې نه ده نو چې نه ده لازم شوې نو غلیان جوړ شي جوش جوړ شي رګون کار پریری هر ویمه ده مې کار نه کړي مته بځکه کار نه کړي بوچ راغې په ميدان باندې او حازمکه نقصان راغې په میده باندې دی وجېنا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ویلي دی چې په یو توआम باندې دوه خوراکه مجمع کوی یا چاولې خورا یا روټې خورا یا دا غې برابر چې کوم سيزو حزميږي اغملېږي او نور مخ کې رښتو داغې په نسبت باندې خوراکو کا نو فساد په میده کې راغې نقصان را. دی چه بیماری رازی بدن تا دو وجه دو زعف نرازی چه کمزوری آخوراک دیروکی یا سکیل شو خوری بودا ده غا خونه نیش ده او ویرس که او وقعه او سخت او وقعه میخه او دو گوین گوین مال سخته پخشوی نوا اغا او خونه اونو گلد گلد تیره کرن نوال دو خوبی آغا ده سقیده ده میدیم کار نه کوي او غا کار نه دی نو او یا بشرو سړی دی بوډا او بس حزاجر دی چې سکی سکي سکی پوګاڼي پرچیږي نو بیا هداغه سے ناس دي یره واله بوله واله وتا لسکه د کوم دکتنګي ګروغ ته وداغه مناسب خوراکه شم نه چي و انسان کمزوري کیږي نو داغه په نسبت اغه له خوراک پکار دی خو ځانګو ټوله نظر پروا نه خوراک کا او چه سوم نتکم کېږي کیگی نو داگه په نسبت بطه د خوراک بیا اغا سه کارم که نو داگه د وجه نا سخش نو حاضما نه رات لی نو بیا اندامون کار پریدی یه روی میده می خراب ده میده می ده میده می ده می او بدن می کار نکه نو دو گونه طول کار پریدي کنه حاضما سینه دا جی کنه سخش او خور لیدی اخو نو کود را که میده کنه دریم بیماری چې انسان تدازی د وجودو نقصان نرازي بعض مادی په بدن کې اغل په کار دي سفرا سودا نمکین چې چاغه با بدن ته او بعض باده به ختمه ده بدن لکه بلغم دا بعض سیزونه بلغم سی واښې وي نمکینه ماده ختمه شوي دا نو د نقصان په بدن کې د بازو سی زونو راغې نو کلی خو په دردوي کله په کوفو دردوي کله هغه کیس بره وخېږي په شه نو دی وجنا دو وجد د سنا د نقصان چې نقصان پدې کې نمکینه ماده ختمه شي او الغم سي سلورم انسان ته بيماري چې د ازيذ د وجد ظلمت د تیارې نه ازيذ زورمات دیوځینا چې خوراک به ډیرو کې او کې او کی خوراک بیا بس بیا خو دومره خوب په ميدان راغی چې چا ولې دی یو خو دې دی چې زونه دی تری دې ته توا په باندې خوراک کړي سلورځه شادي حال او سلو حال دی سلور شادي حال نه وایلي دې سلور شادي حال نه او سلور جمعې یوم الوار دا بلې ملوار وړل دا په خو به سوق کول مولایا او ول ماته کوزې می شادي حال نو کې سوالو اجازه نه او شادی حال ته هم اجازه نه ټول دا شیطان مت벌 خلق راځي ایا مولي سيبل سلور اجازه نه رولي سلور روټي ولا راغلي دي کنه سلور کورونه د جمع په شپه یو څلويقتي کړې دی بلم جمعه کوي بلم جمعه کناچا پیر ګوري ته څوک نو چا او خو نه پاګه دان نه سړاله چاراله بوش نو كلا کله ورګه ته دي رګونو باندې ها پپټو پرګونو او سرګاله په دې کې تیارو جوړه کړې ده یوه هګډه می خوګي اما شمارو هګډه می ددیږي کنه هګډه می خوګي یو تیارو تیارو پیداګر یا پهل می تیار ده پهل می تیار ده په سل می بوج لري په سل باندې بوجو تیار نه ده دي دارنګي ظاهري بدن د پارا د سروځونو نقصان یو د دو دوه منافق د دو زر بيمار دي د تهم دا بيمار نه لګي د تهم دا, دا, دا, دا سلوور قسمه بيمار نه لګي د منافقتا یو د وړه د فساد د علم نه د کې علم نشته بچسه واورې ده هغه وې کزمانه واورې ده هغه وې کده بنه واورې ده هغه وې دا نو چې نه کزس خوصه علم خو حکم کنه دا خوستا کم ده ماسال خدان په کوم خبره اثر تور وسوم دو وجه ده فساد د علم نه دویم دو وجه ده ضعف نه دم په دغه علم خدو ورو علم کې کمزور یو زمانه مساله یاد کړه د بل نه یاد کړه فرق یې دوه ورو نشه کمزور یو چې دوه ورو فرقو کې چې باطل کم دی او حق کم دی د مایا ته یی ای هم قران دې مترجمه کې هم مترجمه کې زربداوي د هم مترجمه ترجمه کې مردکه ضعف یې دا قبل وسو زم په جنم چدم ترجمه کې دام ترجمه کې دا هغه ترجمه ګورم او دا دم ګورم به په پښتو پټلې ووجد زوفنا دورو علمېونه کم زوره او چې فارقه یې کړو چې یاده د حق او د باطل فرق منځ کې کی او درم په دې کې نقصان د علم راغلو د ووجد سره نقصان دلایل دام ذکرېو دلایل اغم ذکرېو کتابون ایدام کتلو. خود کتابونو دلائلو مسکے اغتیر شو. زمان دلائل طولو اغتیر شو. پول ما تیوک ابل ایوک سوئی. ما سر اخواب پاتیشوی حال تک سواکی درس. لا بیتی بشی اللہ اکبر. ادائیتو تیر <تصالح> شوی روز. دلائل تیر دیکنه. چې دا قران دی، د حديث دی، د دلایل <سؤال> دی. نو چې چیر شي نو د روح اله مینه مرادانو مولیا نپويږي سر. له واسه دې پويږي. علم نقصان دی. اغاسته الله یې کړی دی. او منافق دا دوه جه ده سنه ظلمت نه دا ټول مودان په کډت ته. ټول د یو جماعت صحیح شو د یو قران صحیح شو ار صحیح مونافق ته اساسه طریقہ نو ار څه په انبار شو کتابونه د خلکو بیناګاله او یې مدورشتنه نو تیارې په جوړه شو چې تیارې په جوړه شو یبه مليچا په سینه نن پرې د سړیا نه د قران صحیح یو خبره کوي کله بل خبره د حدیثه نو تیارې په جوړه شو یا زهري شي یا بلال شي یا دهجت لا صفه کوي بل ساهابو مې کړی دینو صحابو پسیم روان شي د بدای انبیا پسیم گذار کئ د بدای نکاغه ته خو تیارو جوړه شي په خو نه لهږي وته استاد علم ی دورو او کتابونه ټول کتلو او په پوییدنه نو تیار په یاد دار غالی. نو کله یو له دبور کئ غلط او کله بل له دبور کئ لکه دره وفیزه نور ها او سپور جن فی قلوبهم مرضون منافق سخت بیمار ده په بیمار د زړبانې او د زلي بيمار چشوی نو بیا په ټولو مردوایي خري خو فکهيږي بیا بیا نه خكيږي وروړه د ډاکټر د چلار د زلي بيمار وي ګوري به قطتن نه پرې دي زاسې شي مرګ ده خاموش مرګ ده ګوره د دې فزان نه او تري وي نو منافق تبو تو ګوره چې دا هم بل سړی وي او دنه چاغه ګوري هغه سهار بيمار دي یارو في قلوب اوس پوه شو کنه في قلوبهم بزر صاحب دې د دې پولونو کې مرض د صاحب ما دې لري او کداسه کس سره څوک لا بیمار شه پهشه ها دیو جنا حدیث کې دازي لا تصاحب صاحب البدته فانه يمرض القلب مرګ ته از بدتی سره مکه او دې بیمار سره ستاله بیمارې له بیمار کې دې بیمار سره مزه ین له بدله سکی بیمار کی فی قلوب مصابت دی پهنونکي بیماری فزادہم الله مرضا نجاته دیر الله دا مرض فزادہم الله یاته دیر الله دا مرض یا چې انشاء یی شي او چې دعا یی شي فزادہم الله مرضا یاد کی دی منافقین الله دا مرض دزرده الله نورم سوا کی او د اغه مرض نشورته توبه کتابیر فسره کړی لري مرض یی ذاتي دوه ذاتي د نو ګوري مرض نسشه جوړ شو 100 اخیر د صورت توبه آتا او ترې جس ویلې ده ارې جس ګنده او ته ویلې اغه بیماراین دړه پاړه ګن جوړ شو 125 نمبر آیت وا عمل الذین فی قلوبهم مرضون چدہ منافق کمځے کې بیان اندازی نو مرضي وو ته کافر ته مرزی نه کافر ته وای کفرو او په یو بيمارۍ د کفرو مبتلا دی او منافق په ډیرو بيمارو مبتلا ده نو ځکه او تاسو بس مرضي وو ته کېدواله کا مرضي شته ګنا او عمل لذین فی قلوبهم مرضون حفچه کسانه چې پهونو دایې کې مرض ده او وسماله زیادی کنا دو وجہ د تیارینا دو وجہ د نقصاننا دو وجہ د فساد د علمنا فزادت او مرض سن الاره سهم نو مرض زیاته د ذاته د گنت د گنس ر جوړ شو گنت جوړ لږ کم گنت بولو ته وای غلو ته اخر کې بول جوړ شو د گننا دا سی بیماری په لاله چې گنت جوړ شوي وَمَا تُو وَهُمْ كَافِرُونَ مُرُشُوا او دی پاغ اگن کے او کافر او گندم دی او کافر ام دی او کافر دا ہوئی او کافر ہوئی اور گن پا کینش تا دی منافق که گندم دی هر جسم دی بیمار ام او کافر ام دی داریر گن دی خوا اور اگر گندو نی او سکارے کی گئی انشاءاللہ صفت یوسو بیانو وَلَوْمَ ذَابٌ عَلِيمٌ وَغَادِرَرَ داریر خسره وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ او ها دل راځب د دنیاک الله ودا شعذاب وله کوم چې دیبا درد مون کوم په عذاب باندې بما کان یو کذبون په سبب د هغه اعمالو چې دی دروغو یو دروخ کوي کذب صفات د وینام راځي او او کذب صفات دو فعل مرزي د دروغ نام کوي او د دروغو کارم کوي او د دروغ ځرغ ځندوي د دروغ کار نوم کوي چې کوم ځای کې دروغ بو وي چې کوم ځای کې نو د دروغ کار نومم کوي دا دوار راځي وای زاکر بن صفکل چې ویل شي د منافقینو ته لا توف چې د فساد مکوې فل ارض فسادونه کې ګوړه یو چې فساد کې خلک جنګې جګړه جوړه غلط خبرې کې بس کار کاو د دین خپل کار د خلکو فسادونو سره دو جنگي ظالما د باز خلکو سره کار د فساد دی وړي حق پروست نیکانو خلکو په سبدوي خپل کتاب لکا خپل سي کار کوا صحابو صفت کوا د امبيو صفت کوا د حق پروستو دیندارو دوليانو خوه عبادت ولا وداي موړه مهنتونه کړې نه وي مو هرې مهنت کړي ځونه کړو لو تو دا هغه غ مهنت ته لیورته کېورل خلق او لا تفسدو فل ارض چ فساد او الوی فساد شرک دے لوی فساد د دینه خلک لکه فرعون به ایمان د موسی علی سلام بارک سوئ انی اخاف ا یبدل دینکم او اجزرا فل ارض الفساد فروان بهمانه خلق کو ته وې زېریګم په تاسو باندې موسی عليه السلام دل راغله چې تاسو دین بدلې د پلاړو دین کو او اجوزره فل اردل فساد او پزمکې کې فساد خورې موسی عليه السلام فساد خوراو وسوموي دا خلک فساد یاندي دا خلک شر یاندي وک او نتا وټول و مزي کړي دوکې د کړي دي اته کې خارکیګستانه تبو خود فساد لا تفسدوا في الارض دي په هیڅ کله نه دا کړې فساد مکوئ په ارضه پز مکه کې نو مو خو فساد کوو وګوره مو فساد تر ازو قالوا انما نحن مسرحون دا غږه د نبیونه ییږي لا تفسدوا في الارض فساد مکوئ په ارضه پز کې قالوا وایده انما نحنو مسلمون انما نحنو مسلمون بشک منګه اصلاح اونکی او ښه اصلاح کوڅه دګمڅ فساد ترازو مول لا رازو میا لا رازو تست لا ترازو شکه خو نه له راغري را را او نه د شیطان له راغري د فساد کار وه صورت العرب 21 نمبر آیات وګورئ وقاسماهما ان ليکما لمن الناسحین شیطان بېمان قسمو کو چې زوستاسو د پاره هم د خیر ان ليکما لمن الناسحین ذैम تاسو د پاره د خلخونه وقاسمهما ان ليکما لمن الناسحین صلی یوسف یوسف وګورئ کی <كای> فساد او منګه اسلاق او رونه دی لړم ندی تر بورانم دی لری سوق دی دې نس دیبای اوس حقوق نه اخ وسکابر نه لینو ګنه کا پیرځی ماته مته کا پیر کو آغان نه دی پلانې فلانه تیارې ورګوره قران ته ګوره 12 نمبر آیت 12مه پاړه قالو یا ابانا مالک الا تمنال یوسف او پلار تا وایزمن پلانا 12 ضروري من سره نه پرې دی ته اعتماد په من پدې ورو یوسف نه کې وا ان له ل له موتے والے نپرے دے وانے پرے دم بس زوخ پل تالیب نپرے دم غلط و خلق و سرا و انہا لہو لنا سحون او منگئی دلرا دسنہ دا خیر خواہونا اور دا خیر خواہ بے کو بیاو دی بڑا یا تو گورد ارس رو مانا غدن یارتا له یلعا و انہا لہو چکمو سپری لا سے خلک سلاوکو لادر میں خلق لحافظون او یدل لادا ساتونکو نا مون خیر خوایو د دې مون بساتنه کو د دې داسو کوی هې څوک دی یوسف علی السلام روونه وي مومن مؤمن راوړوي فران موې زم د خلکو اسلام کوم یو کم دیر شمایت دے مومن دے مومن يا قوم ده بلخار ظلم منده رجل ظلم من ويزه اسلام کوما يا قوم لكم الملك اليوما ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باسل الله ان جاءنا اذا قوما استا صدفان مملكتين وزي زور اور بے پزمکا و به فزمکا سچ کوی نو کولشی بادشاہانو مشران فیرون قال فرعون اوه فرعون ما اوريكم نخيمتا سوتا الا ما ارى مگر چيز وینما ربيا وما اهديكم الا سبيل الرشاد نخيمتا سوتا مگر لا رسي وا فرعون بوزي لا خيمه اي فرعون وما اديكم الا سبيل الرشاد اونغهم تاسو ته الله رازې لار سيخې فراون سي در خود لګنن فراون موي زم سي لار خيما اوسم فراوني داشو سي لار خې مونږ زه خردم الله الله وي خلوا ذاکا دګوري اسلام کوي انهم بشکا دمون فقانچ دي همو المفسدون د فساديان ولكن لا يشعرون لكن دګ شور نشتا سمګې نه لېن کېږنس سمګې چې به دا دارو تھا ته ویم ولکن لا يشعرون لكن دګ شور نشتا ظاهرا په ګو چې د منافقانو بیان داري نو يعلمون نو وي سوي لا يشعرون وما يشعرون دا منافق دو ربيمان دي چې ظاهرا په ان دي وای ځا کیدلهم کله چې ویل د منافقینو تا آمنو ایمان روڑی کما آمنن ناسو لکا سنگ چی ایمان روڑی دے چا صحابو امنی جلیر مانا کئی ناس نمورا دے صحابا د صحابو گندی ایمان روڑی زکا صحابو ایمان مضبوطو کلکو سیو تا دی صورت با قرد دا اول پار پاخر کی برا شی فا ان آمنو بمثل ما آمنتم فقدی تدو کله خلکو ایمان نورو په شان ایمان ستاسو اصحابو نو فقده ته تا دې بلارو مومی کم خلک چې د اصحابو په نقشو قدم روان دي کم خلک چې د اصحابو د ایمان سرخ په ایمان برابرې ای نو دغه سیدی الله وي اګه د ایمان نلوندې اولې وروړي نو ایمان یې سیننه ایمان خو پرېدا چې داغي ایمان ته خلک غلط وي اغې ته خلک نقصان وی اغې ته خلک خیانت کوي مودودی تر والا خلاف ملکیت ټول ډک دي صحابو په اړه کې داګه سالیو ګورا داګه پېفلتو ګورا هاي هاي هاي نو داغه ایمان بسنګسي شي یو انسان د صحابو په ایمان باندې الزام داغ لگے نو داغه ایمان داغدار دی کم خلق چدا بیالی مسلام باندې داغ لگئے نو داغ ایمان او داغ عمل هغه داغ دار دے پوش حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوی فاتبعونی ما پس رازے زخرف کے رازی یو شپیت آیات کے حازا سراتم مستقیم ما پس راتل دان غلار دا پیغمبر پستل دانی غلار دا رشتا یو پیغمبر بدنام کو گویا که طولن بیادی بدنام که یو صحابی بدنام کو نوټور طول صحابی دی داغدار که رسالی سلام دا سی حستی اللہ راپ بارک سوئی ان استفیتوں کا بی و بی کلامی علمنا خودے لڑے دے اسے نا چاہیے تو بڑا سکھنے بڑا سکھنے بڑا سکھنے لے گیلا نماز جن و ان استغفيتك بالصلاتي وبكلامي اغه موسی علیہ السلام چې ما غوړه کړې دی او سره خبرې کړې کلم الله موسی نو چې اغه داغدار شو ټولم بیا داغدار شو ټولم بیا بدنام شو اغه یو حضرت عثمان چه نبی علیہ السلام داغد طرف نه په الله دی بیعت کړې دی نو آغا چې بدنام شو داغدار شو نو ټول صحابه بدنام او داغدار شو آغا حضرت عثمان چې نبی دې سلام آغا له دواله خپلې ټوکلې ورکلوي د لور یانې ورکلځنورې نو چې آغا بدنام شو نو ټول صحابه او لور یانې بدنام شوي او ظالم چې کوم دین نږدې نو آغې بدنامي چې کوم دین نږدې ده نو آغې ته ډېر ځان نسي تحصیل د کم بد کریو جو تادا سی قلم را گسته ری پوشی یو یووی حضرت عثمان خیانت دی حضرت عثمان باغی ده حضرت عثمان بد نظم ده حضرت عثمان د ابو بکر ده امر ده تر یقونه خلاف کرده حضرت امو حضرت معاویہ بیدد کرده حضرت عمر بیدد کرده ده شلکتا تراویخ پیغامن نی کدار بیدیتی او داغا بیدد جوڑ کرده دا حالت ته خلکو اسلامی نظام راوسته واه تاسو ونیږئ اسلامی نظام او نیم دا سره اسلامی ځما اسلام یي نسبتیه د غړېغه ما چې کوم نظام جوړ کړی کوم کتاب پاغي رواني انوم بدل ک هیڅ نشته نو نه بلې کتاب داغه نه ختمه او زوی داغه کې نیمه ولې داغه کېنی جماعت داغه د کتاب داغه هم پیپليټي داغري پروګرام داغه چلے او تو وځنه نو چاګه صحابه بدنام کړی دی کتابونو کې موجود دي من صفوار کتابونه خایو ان شاء الله اضاغي رساله من خایو پینفلیټي خایو جماعت موجود دي اوته ویني تب سبا قیامت کې څه جواب کې ورو ډه صحابه مبارکه تاج عزمان سره ملاوي شي حضرت سره ملاوي شي چتا غزما او دولورياني چې ما حضرت عثمان ته پنیکا ورخړوي هغه بدنامي شوی وي حضرت پا بارکی وی چې دنم کتایانی کیگی تیم پاک پیغمبر نیخوان بخواد کتایان در ویشکالا یادی اگر نور زمان نیادی وی پا در ویشکالی که من در دن سکارون سرگن شویری او نقصان کتایانی شویری حضرت یونس علیہ السلام در دنم پا منصب در پیغمبری کسی شویری کتایی و نقصان نشویری تفہیم کیری کری حضرت نوح علیہ السلام پا بارکی صورتی حود کی چه ده که هم ده جایلیت جذباوا حضرت اللہ ده مون ماف کنو سنگی پا قلام راد دا سنگی پخلی را روان بی آلیم و او بیا صحابه صحابه او ٹک دا گناہو نشوی دی نا پوئیوا او چکل آگئی او زلطا بروخ دا با را این پاس بیا غلط کار آگئی ندیک در آگئی بارا کسا فتوی اللہ ورکلی مختصور دی الله. اولائک هم المومنون حقا کرشتینی گورینو دغا صحاب دی رشتینی گورا آمنو کما آمنن ناسو صحابو غندی مان روڑی کذالک جعنناکم امتاں وسطن دا خلق ما دنیا کی عادلان و منصفان گرزوری دی ستاسو دی ایمان لویا آن می یارسو گے صحابے کرام دی اولائک هم الراشدون و تبعو رضوان الله دې زماده د رضاتابه داري خړوآ رضی الله تعالی زین رضی الله الله راضیه دې صحابونا هغه زمانا لاوی رضاو لقد عف اللہ ولقد عفا الله عنهم و لقد عفا عنکم زماده قسمه صحابو ماته سونه اسماف کړی قسم دیم مافی نو پیغمبر فعفو عنهم تمتی مافیو کا ماخو ماف کری دی پیغمبر تیب ماف کا صحابه کرام او د مافی نروستو وستغفر لهم تولا بخنو غارا وشاورو هم او دا سیم اپر دن پکار کے او سراب مشوری کا وگوری دا خام خد دن کا لراغوالا مشوری دا پارا اللہ وی لقد رضی اللہ عن المومنین زماد قسمی زه د صحابو ناراض یو خوشاله ما لام پقدو قد په مازی قسمیه مان غوړي قسم نه الله عزت ناراضی ما ایذو بایعو نک تحت الشجره لاندو نید کی کنا چکم صحابو تاسو به یاد کړئ عمر نو تاغته بده چوي معاویه نو چاغته بده چوي حوسمان دغ د دا طرف نه بعات کري په د مقابل الله جر ټولو نه راض م قسم دی اولاائ هم الصادقون اولا همور را شدون دغ لا دوندون کري اولا هممون مفلحونلا هم مصالحون الله عليه حمنن نبينا و دا نور پا کسوگ دی و صدیقینا و شهداء حضرت عمر شهیدو و شهداء حضرت عثمان شهیدو عالت علمالی کی پا شهداءو کی حضرت عثمانم شعادت ترسیدلیو حضرت عمرم او دا غدوارا پا بدای یادی نو چتا تا خفتا و ظالم چدا شهداءو کی دی من النبینا و صدیقینا و دا شهدا دی او غنو او صالحین ای جمیع الصحابه انعام به ما کړی دی زته نه خوشاله ما. ما منصفان ګرځولی ما د هدایت ولې ګرځولی دی ما د کامیابی ولې ګرځولی دی ما پرست مؤمنان پرسته پی والی پیوالې ما لار ولې ګرځولی دی نه نه نه کنه هغه خو ما وای دنیا کې سب پاک دې زما نه من پاکه او تخم نشاله مو د دې کری که پاک ده صرف زماله من پاک ده په دنیا کې ز پاکم ما غلط کار نه وکړ او شو نو شروع الله اکبر وا اذا قيل لهم امنو كما امن الناس قالوا ان امنوا وا اذا يمنغي ما انغلوا كما امنوا كفو په معنا د لام سره ایمان روڑی لی ما آمان ناسو دو وجه داغی نچی ایمان روڑی صحابو ایمان روڑی دو وجه ایمان د صحابو نا اولا چه سڑی کار کوي که نا مضبوط ایمان نوالو نو صحابو ایمان صحابو گونده کلک ام مضبوط والی ایمان نه جوړ اگر هغه دی فیل پا دی ایمان مشور شو ځکه نه خلق جمعتون و لابشون نمونه چک دی؟ دو مرد علی دو عثمان دا ابو بکر فلان خان رضی الله عنهم دی شرط نو چې سړی یو کار کوي ولیکره دا کار, دا استاز کار کوم د خپل استاد غوندي کار وکوم داس وکوم او داس به کار, بانه. کار کوم لکه څنګه چې فلانې مشهور شوی دی د فلانې غوندي بزن مشهوروم په دې کارو باندې صحابه مشهور شي او په ایمان صحابه غوندي کار وکوم صحابه مضبوط واله ایمان نو والو نو د صحابه ونه مضبوط ایمان بارو او علاوه د صحابه غوندې مضبوط شي د صحابه غوندې دنیا کې په دین باندې مشهور شي آمینو لما امنن الناس یا آمینو قبل تشبی ایمان اوري کما امنن ناس او په شانت دی ایمان د صحابه کرام وایو دیانو منو ايمن ایمان اورو کما امنسفا لکه چې ایمان اوري بي وقفو صحابه مت ولما یادې ما خو به او په شریعه ب کبه کلیوي اوسمه ودا کمکل طالبان کمکل نه ډېره خا دا دا ما خپل تو بنسبت مړه علم نه کړو دا به متخلقه کړې علاوه علاوه خبر شیخ الخلق حقیقتا به هيا انهم بشک دا منافقان چې دی همو صفاح او ام دی بیوقوف همو صفاح دی دی بیوقوف بی الله وې خلوازکه چې کوم خلک صحابو ته نیکانو ته خلکو ته په نسبت کوي نو هغه ته تاسو عايشه د دی ولا کې لا یعلمون لیکن د نپویږي ځکه نسبت غلط کوي صحیح خلکو ته دی په قران په نری بل څه و له آمَنُوا نامو کله چې مخه مک چې دا کسانو سره منافقان چې ما روړې پښلی روای عام نه من ممنان منمانوا ممنانو سلار شو ممنان ځان ته و داې ممنان ځانته دیری د ور زیات هلته ملګری زیاتې نو جو د پرزنتاسومګری و ځا خلوی لا شیا تینم کله چلار شه دې خپلواشه تناونو ملګرو سره شیا تین خلاو په سلسله معنا بدلیږي چې د خلا سلسله راشي الا نو په معنا زم مشو په معنا زم مشو په سلسله معنا بدلی ګورا زره په سلا کې چې الاراشي نو پماند بیان سره و زریب هم مسر بیان ک د زریب پانه بیان سره و زورا پلنه بیان میږه پاره او چد زدب په سلکه ان راشی نو پماند ایراس راځي افا نظر بو عن کو مذکر ایا والو مون ساسونو قران اوشی الا زدب چې متادیب به سری هغه مانوس پاتیدا په په زړه چا وهل زره بزیدو نام هغه ځان نه مانم از یک به دو وهل مانانه کې چې سلا کماشی داغه په نسبت به هغه ماناکه دلته وای ویزا خلو کله چلات شلا شاتو نو په مشرانو شلانو سره ایجنټانو مشرانو یهود سره مشرانو سره مشران ملاوشي دا کاري تو صحابري کوي هغه بس سره مشورې کوي هغه بوله سو عطیات ور کوي څ په سي بور کې نو دی وایي د الکسن جی بالکل بس مون تاسو سره یو تاسو باندې کل خیر کله کله معلومات کوو خو نو زما د جماعت بالکل شي بلکل جی اننا بشک من ما کوم تاسو سره یو ګوره تاسو سره زما معاهده علا تاسو سره زما سټمپ لیکلال انما ال تکزینو بیا انما نحنو مستازئون بشک من توکي کوونکو دی pore او مومن سره پکره ده م چې معلومات به کومه ټوکه ټاکاره یا عقیده مې استاده او عمل مې باځې خلک وي عقیده مې د فلان ده او عمل مې د فلان نه وه او کار مې د فلان نه وه دي د منافقانو کار دی وای کې نه وي عمل کمزورې شرې قرانوي ولداغه بے عمل ده عقیده مې د فلان دفلانو وه عمل مې د فلان انما نهنو د احقار په ځان دلالت کې جذفلانه مؤخيمه انما نحنو مستاجور بشکه مونږ ټوکی کونجو مؤمنانو pore الله او یستهزئو بهم الله په ټوکی ګور چې بیا فیل ذکر شي لومان اغنې او ذکر شي هغه باندې په کی کې ټوکی کونکی دلته سزا الله یو سزا دې الله بسزادو ټکو ورکی دې تا ذکر د فیل او مراتې نه اثر او سزا دې فعل لا هلکه جزاء وسیئات سیئ سیع الله بسزادو ټکو ورکی به هم دې تا او همیشا باطل پورسټو ټکو چا پوري کړی دي حق پورسټو پوري کړی دي دا ټکو وو ځبیا نو انشاء الله داغه صفات سوخیم الله سزا ټکو قبر کی به هم دې و یا مدو في تغانېمه اون اوریدي د ل مد د یا مدو پمانه د پریښودو سره مد د یا مدو پهه محلت ورکو سره مد د یا مدو په د زیاتورو سره پلیمانې <تبا> کوي جددو هم زیاتې د منافقو للت ورکې د منافقیو لرهفی توغیانې هم په سرکه شو ددی د دې پس سرکه شو کې یاطواله راولي سرکه شو د یا موون په دا حال کې د لستره جلندي یا موون لاندري ولاند په سری په ستور غ باندې ها ګورا الفاظو کې ثقلوي ځنوالوي نه معنا کوم چې الفاظ خفيف وي نو مانا اکم خیفت بھی خوا عین ممی عمی الفاظ نرم دیگه نا نو مانا ام اسان دا لندوال دسترگو وش چکرد دا غایی تلرکا او حیقا حروف حلقیو نهی دا عامح حروف کس دا دی سخوال اکا اسان والی عمی آسان دا عم ها عم یا سانانو مان ایسا عم ها الفاظ سخت نومانه سخت د زلو لوندواله ګور الله وې ا ما پله باند لونکړي او سر ګټي کې سره دغه ټیک تاک خو پله مې لونکړي سورته حج سورة حج چیاریس نمبر آیاتو گو رہے اول پارا سورة حج آیات نمبر چیاریس ولیکن تام القلوب اللتی فی صدور افلم یسیرو فی الارد فتکونا لهم قلوب یاقلون بیا او آزان یسمعون بیا فانھا لا تعمل ابصار و یقینا قصدا حقیقت کې لاندې شي وې ندي سترګي ظاهري ظاهري سترګي لاندې د منافق ندي ولیکن تعمل قلوب اللطيف الصدور لیکن لاندې شي وې د زړونو اغه زړونو چې پسینو کې دیدنه سترګې د زړونو لاندې او د سترګې شتسه امنی جوزي ذکر کړی لري چې دا هر انسان د فارست سترګي لري ابن جوزي ذکر کړی لري په دې باندې چې دا هر انسان د فارست سترګي لري دوسترګي ظاهيري دي چې هغه د زړې دي اندر سو د بیرونی بیرونی یا ظاهري او کافر ټول له کولاوي او اندرونی سترګې د ځړه الله حقه چاله کولاوي الہی یجتبی میشا شچا باندې د خیر اراده وکي نو د خیر اراده ګوره لونبې ظاهری بسوي نویني او د لسترګول الا بلا کی داس علم ولو ورکی چې ذری عقل هې ځانيږي لکابل بقای عقتری په دوه سترګولوندو پدایشي او په لوندو لري د دنیا نتره او یا کتابونه لکلی زخیم کتابونه او یا الولو علماء محدثین دا غنه په کتابونو کې نقل کوي لیکه بيزابي غوندي لیکه قرتبي نور دا نقل کوي او لوند او یا کتابونه لیکلي تفسیر د قران په لوندو سترګو دي کړو دجلا املاء و مامن به الرحمان کتاب داوبد ترکیب کئ نحوه ک داغستر جلا بنا کړی و عبد الله او مکتوم نو جلا نو په لندو ستر بو علم د پیغمبر نزد کړي او قران نزد کړي داغستر جلا دزړ سکړي و بنا کړی و نو دلسترګ بنا شي کلا کلا الله د زمو دلسترګ بنا کی د منافق دلستر جلا لندې کړي ری عم هو الله دایمه پر لسترول او بلند دی په سرکه شوکه او پریشان دي چې سړی لول شي نو پریشته واه په اوسو کوم خالار شمه لا دا ته معلومه راوستم دینه پریشاني کې ني ډیر پریشانې منافق هر وخت پریشان دي دلته سترګو باندې ولوم دي نو پریشان نه او دا ايات قران سلوور دي ذکر دل تم ذکر کوي سوره انام يو لسم کې وَيَمُدُّهُمْ فِي تَغْيَانِهِمْ يَا مَهُوز ذذراړ و ه ها <ملابیا> دومی سپاره اخیری آیات اته ما شروع کیږي او ما ختميږي ونقلب أفئدتهم وبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة alo منګه د خلکو زلونا د فهم د واب ساره او د سترګې علوما داول دی په قران نه پوي کوم زلو او سترګې ول علوما د لسترګم مولانا بنا پرېدما ظاهر سترګم مولانا بنا د قران نه پرېدونه وړي کمالم یومنو به اول مره زکه چې دی اول زما زم کتاب پوسټرګنو لیدله 86 د کول خو زما کتاب نه زکړې و نظروم فی تغیانہم یمحون او پریدو من دې لپاره سرکه شو کې حیرانو پریشان سورته আরাف ګورې اخې د سورته আরাف البته ذکر کوي سورته আরাف نه هم پارا فی طغیانهم یامحون 186 نمبر آیته یوسل شپګتیا نحام پارا مَيُزْنِ لِلَّهُ فَلَا حَادِيَ لَهُ وَيَزَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ یا مَهُونَ او پریدی دی لرا پس سر کا شود دی کے یا مَهُونَ حیران و پریشان اللہ حیران پریشان پاتی کی دنیا کے ننم آخنکو چھ چاہت دین سر طوکی کری چاہ پرست پوری طوکی کری اللہ حیرانو پریشان پاتی کری چھ داغی لاروما نموکنا داغه خبرو موږ نه مو کنه سورته یونس 11 سمه 파را آیات نمبر 11 وګورئ یونس 11 فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمحون پرېدو مون آ کسان چې عقیده نه ساتي زمنګ د ملاقات کولو مون سره پسکه پرېدما فی طغیانهم یعمحون پسل کشو خپل کې حیران او پریشان الاذمن حیران ک کافرم <سلام> حیران او پریشان دید بی دید نه پوجا منافقم حیران او پریشان دید بیمانه پوجا دلستر ګول الله لندیکری اولائک الذین اشتروا ضلاله بالهدى دا به بل صفته زادہ خدا دو رب خوندو چې دنیا یسر کړه جماعت ک نقصان داسې جماعت چاغد او قران او د سنت باندې جوړلې داڅه جماعت چاغد دایان تیاری داڅه جمال چاغد او سنتو پرچار کئ داڅه جماعت چاغد شرکو او بدعاتو تردید کئ درسوماتو با ته لو تردید کئ داڅه جماعت چاغد زنانو او نارینو ته قران خئ سکډیان او کیانو ته نو خو او چې دا پریویو خود دا دنیا سره کنه ها دنیا په سی بزی کنه اولایک الذین اشترو الدلاله بالهدى تدا کسان دی منافقان اشتروا الضلاله ګره موږ مخکې ویلو چې ماناده فعل باندېږي په دې باندې دوه متعلقات سره په مثال د بیل له بیل غويته و وي چې چپه وړه ونه پخ پسره وانه د فیل معنا باندېږي په دې باندې متعلق سره چکه متالقا متلد فعل د اقسام نه نو د فعل معنا به د جسمیت کې اشترت فرسہ بالدراي چې مې تامل کیږه دا جی واغستما اصل را په بدل کې می روپي ور کړي دوش زنه دا تبدیلی ور کړه پیسې می ورټي بدل کې او اسمت واغستې ده اګستل مانا بزکه چې جو څل اخکاری جلم میونی او په او اګستل معنا او چې کلا دا فلم توجې غیرو غیر او تا جسمیت دا غیر نه نوی به البته د جسمیت معنا نه کې البته بیا د اګستلو معنا نه کې اشترو دعل على التوز جو شتا ها نا نو ته معنا وب سکے ورکل گمراهی لرا ورکل گمراهی لرا ځل ته تضمین معنا تضمین وای اغه یو جو زغستل په اغاستلو کې دو سي زونه لازم دي یو خخولي او بل پیوست کی پیسی ورکولی نو چې دا سیستا واغسته دو نو منگ یو معنا دیزه کی واغسته یو جوزا چاقا جوز پده کسو خوخوولو تا چه یو شه اخلی دا کتاب اخلی تا با طوری حالا که ریخ کولی کتاب دی اسی مزا که وی دا کانتیا نی خیری یعنی پا سلو کوی سو کانتی نا چه دا دی یو سل اتیا او یا قیمت او دا در گر ما ته دینه پسره رو په نکم ته دا او دا څنګه کنه او څنګه ته وایو ته څنګه کنه من قاعده مون خوزم من کتاب او دین خلاصې او قران دا عام کولې خو ابو له ما سو پانه وکړې د فوټوکاپې ابي کار یو سل او شپه کوو سفې یو زمانه پک سو رو قیشل کم آغازمی سل او دا سو پانی دی دو سو انچاس سفیری دو سو شو شپک سویل دمانا واقعی سر او دی منگ دو سو مند دا گران دی او دا غسی پانی تا چوا چاگر گندم سلو خباقی مازی دو تاسو دا کومه ده نو چې داسې دا به سقو کوم چې به ما ته تیار شي ميلو شو ګوره خنه ده او چې داسې پانه ما ته ميلو شي پانه پانه به زګنتم به به د غم کوم بیا به د کانټي غم کوم بیا به چې ميا له اورو مشون مثلا جوړيږي وختونه هم خلای دي نو یوشه چې ته نو یو جز داغه خو خوولي بل جز داغه په بدکی ور یو یوشه نو اشترا مانا معنا او شغستله معنا پادشو او یوه معنی واغه سه جز داغي سره غورکولی اشترا او زلاله غورک لدی گمراه الهلره پوشک پون شوې غورک لا تشترو دا نشه ماخله آیاتونه خوخ کاری نه چې ته دا سره واخ نه وینې نه اتکه معنا غورکولی خوخ لا تشتروا ما غورا کوي ما پسند کوي په یوځد احکام او دایتونو زما کې دا دنیا لګا نو دا به ډیر زینو کې تاسو نشاله معنا فایده بدل کې دا قیدې ده ته مرد مناکره اختیار و زلاله اولایک الذین اشتروا دا منافقانه کسان دي چې غوره کلا گمراهی او په بدل کې څور کو بل هدایت من هدایت والا مساله دیواله سنبالله کا ځان سره آشه مالا خدای ټیکټ میلاو شو گاډه میلاو شو پیسې میلاو شو دی دیږي قرآن کې سری توحید کې سری دین کې سری مړه هدايت قرآن کېو توحید کېو سنت او پیغمبر کېو اغلال ايه د نصرات المستقیم ودل للمتقین اولایک علاه د زیر زیر په مضمون تر اشاره کې مضمون باندې پړې دی ګوریاسه نه چی اغه دور پیچ چور پل مضمون ته به اشاره کوي اشتر او دلاله ولدوالي الله مونږه غینه بچا بلو دا عہد نه صراط المستقیم او دلل المتقین اولایک علاه دم من ربهم بالهدى اغه کې اغه مضبوطه اله فدینداري اغه پر خو دو اغه نه غلار د صلات مستقیم اغه په په خدا هغه یو ډول په بدن کې اوسې غوړه کې یو جزء بدل کې ورکوولو اس او بل جزء هغه غسلو چې د جسمیت نو کارېده نو وره او چې نه کارېده نو غوړه کولو الله اساس نشي دا تاسو دا سونه کې مله پدې کې چې سړي موږ له خپل نه جماعت خلیفانه خده سوفه براکې کې اشتر او دلاله بالهدا فما دیر خلق منگولی دولی روری خواہ اکلک نیری ایک حدن نی ایک مضبط والی نی. فما ربی حد هم نو دو خو سودا گری اوکرا تجارتی اوکا سی واغستے سی خرس کرا سی پی پری خودا فاللہو تسوی فما ربی حد تجارتو هم و منافقا گٹھ دیو رکلا. تجارت گورے تجارت دی کامیاب نشا فما ربی حد تجارتو هم سدومن نه شو د شخصې بامههاوره تر جمه به کله کله من ل تر جمه کوو کله بامههاورت تر جمه کوو پو شوې فما راحت تجاره هم نو ګټو نکړ تجارتو او صده ګې د دی سدومن شو تجارت د د دوخې تجارتو تجارتتو تجارت به د کام یا به یغ د ناک شو داسې ناکمه شو چې وماکانو محته ندیده لالع من دنکی پسملہ وګوره مای داخل کړي په کانا استمراری معنا फायदा کوي دا منافق بچری دنیا کې پسملار روان نشي روان نشي پتیارکیو پتیارکی روان وي ذهب الله بنورهم الله تعالی بوتلا چې نورو تلاله دورات تلاله روما کانو موحتدیین کله <کرلا> لن شمون دې ازا کنه حاضر فعل کله چې په دې کار کې دې مبتلاو چې هدایت په اور کاو گمراهي غړ کولا د حق پروستو او د انبياو د صحابو بد خورول او د کار شوما کانو مفتدي یار اول کې ویلو و ماهم بمؤمنین هغه کې الله دې سن ایمان نه نو چې ایمان درلنن نو نه ہدایت به څنګه روان شي په هدايت خو ا سوقږي چې پای کې د سن ایمان موجود وي نو چې ایمان دا غ درلنو نه ہدایت د کمزینه غته میلاو شو ہدایت مخکې صفایي غواړي چې صفاواله په لکه دا ایمان نو او نو ہدایت د کمزینه میلاو شو نو به هدايته په دنیا نه لاړ ظاهري ځان شي سباونو پوه شي اسو صفتون قرآن نور بیانه ده منافقه نور گوره زکت تبا پا ذات سکنش پیجانه ذات پود و یو تبا یه سیس پس پیجانه پا صفاتو بانه چه دا صفت دا ده دا صفت ده منافقه ده ده صفت ده مومن ده یه صفت ده منافقه گوره دو سو پانج نمبر آیت تا دی صورت بقره دو سو پانجو گوره نمبر آیت وإذا تووللهاس في الأرض لشي دفيها وه ل الحرس آ النسل کله چې واړستا مکم ت شو غمناً دا بيات يجبوك قوو في الحياات دنيا چې په من بر کني کلجممات مسمغرب او دا س ذبونه بغوررض ض تعاسمي پلانيم ایمان دې مال کورو فیل حیا تعجب خو دې په خطابت کې دوړو چې خلک به د راغکا خو یشد الله علی ما فی قلبی خو ګواکې الله لا پاس چې دا غفل کيو الله ورنده الله زه خبرو ما علد او هو او الحساب اعوذ استفجغلالو دا خلکو په خطابت لاله شه وو دا شیغان څنګه خطابت کوي یو ښه بیان کوي یو صحابی کلا کلا جی دا ابوبکر نو نور بیا ګوردا دی وای ذات وللا صحابه خطابت د چاله نشي وای ذات وللا صحه فل ارض یوسف فیا و فی یو نک الحرث والنسل او هلاکی بفصلو نسل ارس والله لا يحب الفساد آل عمران 118 وګورئ 118 یا د سورته وګورئ ای مومنانو سوره م پارا سورته ال عمران 118 نمبر ایت یا ایہ اللذین آمنو لا تتخذو بتنتا من دونکم لا یعلونکم خبالا ای مومنانو منی سیدل دوستو د گډه دوست به غیستا سنا وګدار چا سدا شي خبره مکا الله کدازي خبر ده او کلا سبا نوړو تلاشه نوستا رازونه ب فاش کي چفلانه داسره فلانه دازې ده قران نشي وي دي مون قران نه مونږه کمن قران منله نو چکل ايو انسان کلک نه نه مونږه باغه سواز باز نساتله مونږه چې مون ته خوښي کړه او 15 ګروپي را کی ځنه ځنه دي کمنږه دا خبر مړه د اسمان ستورې اه لا يعلونکم خبالا اگه ایلن کئی پتاسو ده فساد فسادی ده چرتا کئی ودو ما نتم تنگئی خو خیب باگا چتاسو تنگئی گئی پاگئی منافق کار داری چپک کمش تنگئی گئی اگه کار بده کئی ذکا قد بدت البغوا او من افاهم تاکی کار شویدی بغدونا داگئی دخلو پخلی بوس گورا وما تخفی صدورهم اکبر صدورهم اکبر چې شنو کې کم ګن ساتلې نو غډل ویلې کله یو ګن نا کار یو کلبل های یو څه آیات حانتم اولائے تحبونهم ولا يحبونكم تاسو خدا کسانې الله و تخو سره منکه چې دا سید حق پرس دے قلاوي ولا يحبونهم يحبونكم تاسو ګر مننه کې او خو به دا خساره د یذین دار ده الله وې تا تاسې مینه نه کوي ستا بد به وي وتؤمنون بالكتاب كله تاسې په ټول کتاب باندې او هغه بازي منی او بازنه وایزا لا کوکم کله چې مخامخ شونوای منګی ما نه وړې په من باندې کېنو تکلو د لکوم ځکه مؤمنین او څه کاپیرې مسه وایزا خل او کله چې لا شي ستاسو خانه مونږ تاسو آه چې چه و سکم آیاتونو منگوی نو عزو علیکم من علامه من الغیز چی چی ستاسو دو وجنا بندونه د ویو دیو شو یه ربیان سو دیو خرق دار یه ربیان دیو داوالی داسی کی گی واموتو بغیزه کم ملشه سلدق پلو گسون مردار شوی حاو گوسی ان تمساز کم حسنا تاسو خوشحالي میلا شي مالې غنیمت میلا شي نو تاسو هم خاف کوې د لره یاره مبت به یاره خو نورم همو سر دی و تو س کوم او کوه ځېږ او تکلیف نه خوشالېږغې او چې بیا کوي فر بیا داصففا د د منافقی نو بیا ی اتشفیت نمبر آیاتو گوری ایک سو اٹا ساٹھ نمبر آیات ایک سو اٹا ساٹھ اللذین قالو لی اخوانہم وقعدو لوتوارون ما کتلو قدعی زمن خبر منلوی دیبنوی وجلی شوی قلو آیا فضلو عن انفسکم اليوم عن انفسکم الموتا ان کنتم صادقین سورة نساء یا شپتا یا تو ګورئ د منافقینو صفات 160 نمبر یا د سوره نساء وایزا کیلالم تعالو پینځمه پارا زړه دراړوي وایزا کیلالم تعالو او سفریکو خدوم شه انزل الله و الی الرسول کله چې ولې شتای تراشیا کتاب تاسو دا ذکر دی الله قران تدا شوی منافقا ادا شت طریقو د پیغمبرتا وې تکل لازم خو قران ته نه لازم نو رايتل منافقین یسدونا عنک سدودا که تکیو دا باندې کین بالکل نوینه منافقانو لرا چې اولی بدستا نا سدودا په اولی دل سره قران نا اولی نور من کیدې کی دا دا کلو دلک د سر ګورې مزیماته پته را زپکیوما یا صدونا انکا صدودا دیده مخینا نو مرده دیچا مونکه کڑیو یا صدونا انکا صدودا یا صدونا انکا صدودا بار بار دا ذکر کئی دواویا نمبر یاد دی صورت نیسا ورپسی بل رکو دواویا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَلَّ يُبَتْتِ أَنَّا فَإِنْ أَسَابَتْكُمْ مُسِيبًا بازی سستی دخص بلم سستی تام سستی د دین کارن کینو تام د بی د نه پکار دا وانه په انساب کوم مصیبه وا په خپل لمم قران میما نور وم د قران ال پیدا کوم او کور جی تاسو ته تکلیف مصیبت نوایه کلا نم الله علیه تا کی سان کړي په ما الله کلا نوم د سره موجود او کور جی تاسو ته مال صفیلت د الله د طرف نه نه یقول نو خا مخوایبه کا علم تکم بینکم وبینھم وددا گویا کتاب وینو پمینس تاسو کومه بیندا یک څوک دوستان الکه ز دې یاد نه ومه چې خورا عقل <سؤال> وکنه ماته غوړ پکې ستو کو او پړه کې وي هاي چې وې ز دې سرا فافو ز فوزا عظیما نزوم کامیاب شوی وي پک کامیاب ویلو یې سرا د دې سورته نساء آیات نمبر یو سل دو سلوی ایک سو بیالیز در پینزمی پاری اخیره مخلی اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِرُونَ اللَّهُ وَهُوَ خَادِهُمْ منافقان د عربی شو چه منافق تا منافقه یو نفق دی ما نکر والی نفق تیسو کرش بازار یو منافق دی چه آن بلبابت بوزه چ منافق شي نو همزه د سلب ما خشي هغه کرواله ته نه فقنه لری کا نو څه پاده شو کوټواله د کوټش بشک کوټه خلق یو خدا سمانه وکي کوټه د فواده کې غادوږي کوټه ايده واده خیانت کې خیانتګر دې پامانت کې دې کوټه پاکيده کې دې کوټه پموس کې دې کوټه آ په سبق کې د کوټا در کوټا کوټا د په سبق دی کوټه یوستا اوس پوه شو د منافق معنا سره کوټه ان المنافقین یخادعون الله وهو خاديهم بشکا کوټه خلق دوکه کې د الله سره اوس باغ معنا کې د الله سره په خپل خیال د پیغمبر د الله سره او د الله سره ټکو ور کې دی دوکबाज دی چلباز دی دی ماشوم څه دوکه نه کیږي او الله ستوکه کوي دی ماشوم څه وس یو دوکه وکي ماشاءالله وایذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا وكل اج پاسیږي دی مستان پاسیږي کوسالا دا یو ټکه درته کړه منافق دقه شیری قاموا پاسیږي کوسالا سسپوست خالق تزان خي ته هم غره سبق لر اعظم موږ غري موسکومه زان خلق ته خي ولا يذكرون الله الا قليلا ما سم پرشن ایکي اوس غره همنګ له کوم مزه مزه وایو مبه کې بازنه پریدو ولا يذكرون الله الا قليلا او نه یادې دې الله لدا پخپل عمل کې ما گلک پخله له کوم چ خلک ویني نو تصوير چ خلک ني فاک موبایل ټچ به حیا کتل منافق ظاهر کیو شان شګوره خلکو تصويرای چ پور شنو ټچ موبایل به حیا فلمونه بغوري ای زست اقر خلکو مکه زو مزګما سار موت قزای ماصوتن عنوګه پاسګه کنه نشم کولې مزبذبہ بین ځحال کوته ځان خې جز مسلمانې مؤمنې شي ګډ ور دی وایي ښا مزبذب دے ګوره الفاظو کې استراب دے نو معنا کې استراب دے مزبذب زپ دوباره هر های دو مخه دو مخیا بین زالک لا اله الا الله ولا ولا اله الا هؤلاء شماص السلام علیکم یاره کوله کوله داس میوړ ډیر مزه کی اوستا لا اله ولا اله ولا اله لا اله هؤلاء ولا اله ولا اله یلا موږ هغه خبره کوم ته تاسو خپل ځان ګرځي پلوړ ورګردي خپل خاوند ګرځي خپل بچي ګرځي مونږه خدا په دنيش ده ل یلاونا او بے نزا ز طالب ته مم ځان بچو ته مم ټولو ته وایم سوک په توي زن لری کی لا اله الا الله ولا اله الا الله او مې نبي دا کار دین ان المنافقین ور هولای کې بداش بیا لا ولا لا اله کې بداش بیا نو منافق مثال په شان د هغه ګډې ریکنه چاغې کې حاجت خپل پیدا شي نو د حاجت پوره کوو د پااره کله یو کنډکته ځپل حاجت پوه کوي او کله بل کنډته ځل حاجت پوه کوي چې حاجت د هغې پوره شوو بیا ب غمې د منافقو کار هم دغه سری پیغم برې پا کوي کش چاتللهرتې ب نل غنم پهشان دغ ګړ چې حجد پیدا شي بعض ورکې د بیدي کې دو نمه ک داې حاجت ووي که مضب بنا بنذالک لا اله الا الله او لا اله یا ذ منافق مثال د خپیرک دی خپیر په سپکم واخیره پاسیږي ها د شپه د شپه ماصوتن کې د خپل حرکتونه غلط کوي ها دغه د بیرامده یو ګټک چې پتن ودی پته نلګي د شپه خپیرک د خپل حالتونه کار کوي خپیرک مذبذب بنذالک لا اله الا الله مثال د خپیرک دی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بشک کوټه ها آ کوټه ریکنه په مسکه ذکر کې اعمالو کې پدیندارې کې پدو آ یو په هغه طبقه لاندې کې بی لاندې طبقه کې بی خا دارانګی سوره مائده 25 استایا ته ګوره شو دته مائده 25 استایا فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم اشپاگم اپارا مائدہ باون اونی بتاکسان چپلنو دائی کی مرَض يُسارِعُونَ فِيهِم چی جلتی با کئی فیهِم پا معاونت دائی منافقان سا کئی جلتی کئی پا معاونت دو کفا اونی کافر سر ومرستا کئی تا بدق دی والا سر بناس پاس تی تا غیر سر ملگر تیا صیحېې او په بار کے بوت سکې لچکرې بکی د په پهبار کې بوته بد زبان خوځی اللله و یو ساارری نه فییم د جلتی بل ک دا منافقان فی په مل کیا د یدو نظره وکې یاقوللوونه اوایبد په مل کیا ک نخشه ان توسی به نه دا اران یری و منګه چوبهسیږې منږته که موږ دغه سره ناشته پاسته نه کوم ته ته ب تکلیف موږ ته دینه ميلاوشه دغه سره موږ کینو پازو فاص الله آیات یا بالفتح او امر مننده فیصبحوا عل ما اسروا بانبذهمنا الله تو خدا کارکه خو په یو پلکار با تاخر کې فکېمانشه پشیمانبشه پهېمانبش بیا ها چې دا پټ پټ راځونه ساتي او سره وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا بِالإِيمَانِ قَسَمٌ قَسَمٌ بِهُدَى بُلَزَمَ عملګرتیه تاسو را دا خو د صدا اسیا خو دې خوګونو پروګرام دې مستاسوره دي انهم لَمَعَكُمْ دا ګوره دې تاسو دې الله چې دا غې سره شوي قسم متکې نو بيمانه حبتت عمل دهم عمل دې د برباد ک فاسبوه خاسرین تواني به وګورې تواني او شه سوره تیرا پنځه ويشته آیات وګورئ دال سما پارا سوره تیرا د آیات نمبر 25 والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به آکسان چې ماته یواد د الله فزکلکوالینا وعده وکړه او وعده ماته کړه مضبوطه نو و منافق شوی کوټه شوی په وعده کې و یطعون ما امر الله د واجبو په لحاظ کوي وره ها ما امر الله به او پری کیا حکم چې حکم کړي الله پاغه باني ایو صلاه چې ادا دګلی شي ایو ادا وفسدون و فسادونه بم پزمکه کې خورې فسادونه بکې اولائکنو اللہو اولائکا لهم اللانا داکسان دے للا لانتے ولهم سو ادار آو دے دے پاردے بد انجام اللہو اے بد انجام بولو خیمہ بد انجام سورت احزاب دول سم آیاتو گو رہے اے سورت مومین سورت نور گو تاسو نور وَيَّقُلْ لَهُمُ الْحَقُّ سنتالیس نمبر آیاتو بورے سنتالیس اتل لسم اپارا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَا تُعَانَا وَآئِ مُنَافِقَانَ مِنْ اِمَانَ نَوْلَئِ پَاللَا وَا مُنْتَدِ اِمَانَ مَحْلُمْ شَكَنَا اللہ استاقو قرآن کے اللہ مُنْتَسْتَائِمَانُ چه آمنا <سلام> بالله ویخو ما هم بی مومنین آمنا بالله ویخو ولم تو من قلوبهم آمنا بالله ویخو ولم ما یدخلی في فی قلوبهم الله ویگور اصف آمنا بالله بیقن نکے د پڑے کی ایمان نشتا نظر زنی ایمان نشتا اس معلوم شوتا کنا وبرلسور ما ایمان نور پیغمبر مومن ایمان پیغمبر ما نیمان نور وطوانا س تولله فری کومن نو بیا اوړي ی وډله ددنا من به د ظالې کا پهځ د اقرار کولو نه چې آمننا بال الله برسی واخواواانه دا اقرارې کړې بیا بماه شوواړې د نو چې د واړی د نولهوي وما اولایکهبلمومننی ان دا ګمو منان لدي اما اولا کا بالمومنین معاءالله ستا دې طبوه وکم القرآن نوی ویلې ماته د منافق سپتوا موږ به د خلکو پټ کوو دکې موږ به د خلکو په ظاهر بیان او تقریونو ته کړو وای زادوو ال الله ورسول یحکم بینه مزا فريق منهم مرذون کله چې د الله د کتاب تر او تر کو د پیغمبر تر ربانه چې فیصله وکړي دا بیا اذا فريق منهم او ری یاداس کوي حمه څنګه یاداس کوي هو یوبل شه دا غي د پاره من دی وای یو کلهم الحق او کچرتوی د لرا فائدہ په دین کې د دنیا دلته حق معنا مفسرین غي د لرا فیدای ها په دین کې د دنیا د لرا فیدای په قران کې د دنیا د په توحید کې د دنیا وحدینال تدیر دي دی او د الیکشن وخت ده الکه مونږ غوړی یو یو توحید زمنګر ټولو پروگرام ده توحید کله تک فایده دا چې بیان کینو نوټ ور کوي الیکشن ده او په قران کې فایده کتاب جوړ کی کتاب الکه نو قران ده خلکو شریشه مله ته چې قران خو ده کنه ها نو یا اتو الہی مزعنین اراضي بده اغه دا مذعنین ا مص په جلته برواني بیا علاقه وي دلته خلک د دين قبلي دي نو دلته زوکه چې کار خو وشي د دې کار 15 سره کار دے دول سم آیاتو ما اللہ دی ها احزاب دولسه آیات وګوره ماشاالله د دې کتاب نه لې داسې د انسان سترګ ورو خانه کوي ها او د باذ خلکو لسته ګلندای 12 نمبر آیات وګوره د سوره عذاب يويشتمه پارا یا کوول مناف کوونهبللهځ نهفی کولو به م راون مناف دا م ده دامررض دسه لګې د ل دی د ب کېږ کېې ممر باې لګی غورئ ډی بی مارریدي سر ډ سټ مو ل وری یو بیمار نهری غوری دی ډیر ببیماروو د ملاې غی یاد ک چوای به مناف کاوه کسان چې پولنودای کې مرض دی وعدنه رسول الله پیغمبر الله الا غرورا مگر د دوکه من سر الله د دو دوکه وعده کړي ده د خپل دوکه باز دینو وایز قال یاد کی چی وی منافقان یو دل یا مدنی والو لا مقاملکم نشته د ټینګی درس تاسو لپاره پخپدینو فرجعو شید دینی اسلام نا غنمړې گئی واپسید پلان یې مر دفلانی جماعت ناگینی تبا کېږي واولی دفلانی ناگینی خرابی خرابېږي فرجعو واپس شئی واپس شئی او پا خپلے مقصد سره ایو ریزو نا الا فرارا خپلے مقصد د تیختا د دی صورت احضاب دا دیر شمایاتو گو رئی آیات نمبر بتیس بیاو گو یا نسا النبی لستن کا د مین النساء تکتن فلا تغزان بالقول ننمی میبا نه کوی زنان او پوینا کی زکه بیمار موجود ده فیت معلذی فی قلبه مرض توبو زادی هغه بیمار چې په لږای کی بیماری ده یو بیماری قران تخکاراکلا الله وی یو منافق لوی مرض شاوته زادر شاوتیری ایات مالمذی فی قلبه مرضن توبو ساعتی اکھچ پولدا یکی مرض د بی دنیو د شاوت و قن قولا معروفا سو و اتسو ونها شپته ما یاد دی سورته احزاب وګوره سټ شپته ما لئن لم ينتہی المنافقون والذین فی قلوبهم کمن انشوا منافقان د خپل بدملینا او دا کسان چې پړونو دای کی مرز ده نشاوت مرز ده د غلط خلقو سره تعلق ساتلو تعلق ډیر قسمه ولمرجفون فل مدینته اوغه پروپګند کوي انکی په خار کې لنغورین نکا بهم نو قام قات بز مسلتکم په دی باندې ثم لایجا ویرونکفیا الا قلیلا داسته بیمار ده پا بیماره در نورو دیرو بیمارو بانده محمد درشم آیاتو گوره صورت محمد آیات نمبر تیسو گوره توبا توبا انت یو کم درش تیس امحسی باللزین فی قلوبه مارازون ا خیال کې یا کسان چې فرونو دایې کې ګو م... چې د منافق بیمار راغې کنن نو د منافق صفت به ښه کې پرونو دایې کې مرض دې د شاوث مرض دې د غلطو خلکو د تعلق الله یخرج الله ازغاهم ولو نشاو الله کزما خو غشی وی لا رناکهم ما به خود دې پیغمبر اتا تا د منافقان پونمون باندي فلا عرفتهم نتاب في جنددي وديلدا بيسي ما هم پر نکو کول سره هماتا ته وګتو نه خور دي وجه ولتارفنهم هو يوسف ته یادې خامخا بي جنبت ديلدا في لحن القوله طلب له جاد وینا چه خبر بي دي وي خو ديو پستي پستي يو, يو بی بیا خوږې خوږې پستي شیحیمی یا نرمی خبری با کئی دایلو یا نقا دا خوا دوی ملف لانی دا خود بس سوای بیا منو دی کار دی بیا شپال سم آیات بیا دی صورت محمد و گوری آیات نمبر 16۔ آن؟ وَمَن هُوَ مُسْتَمِعٌ لَّكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ نُقَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَيَ مَجْلِسٍ كَبَدَ عِلْم ناصوې بي سوچا بيمار ده کنا د بيمارې سره بي فکر او سوچ قرآن ته سوچ او فکر نه نو ده بسو چې کله بیان ختم شي مونږ قالَ اَ, آ مَاذَا قَالَ آدَمُ ولا يدرك حداك وتبع الله ولا قلوبهم شلا دغه پد مور واره دي وتبعوا اهواهم شلم نمبر ایت وګوره بیا شلم ایت ويقول الذين امنوا لولان زيدت سوره فايزا زيدت سوره محكمه مذكرا في القتال چه پوره اياتونو قران سرګنشي نرا اهل الذين في قلوبهم مون و بتا کسان چې پولنو د منافیقانو کې مرضی دا, دا ب مار به یظرو نه چې ګوری بتاته نظرل مخشي آلی می ن مو ن اوله لهم الله و خلاق دو د ل خل دی د ل صورتفتح شپګمایا تو ګورې اور پس صورتح محمد فح. آيات نمبر سویم دیکھ شپګه آیات ویعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشركات منافقو مشرکی په کم دي کې شامل پیاو شي کې پیاو صف کې دا ټول به معنی دي اذن نب بالله ذن سوالم دایره تو سوء او غضب الله عليهم او غسکر الله په پا دې قوم مشر ریکو بو منافق بانی ولعنهم او پلات کړی دای دال الله وعدلهم جهنم مسا اتمسیرا بیا د رسمایا تو ګوري بیا د لسمایا بل زنن تم الین قلبر رسول والمؤمنون الیهم ابدا وزین ذلک فی قلوبکم او دا سستی تاسو پلوونکو کې او گمان کاؤ تاسو گمان بدو و کنتم قومم بورا او ای تاسو قوم ناکارا سورت حدید یا لسم آیاتو گورے سورت حدید آیات نمبر بارہ یاد کچیبوی منافقان جا لسم آید سورت حدید یوم یقولو المنافقون والمنافقات للذین آمنو انزرونا نقتب اسم نورکم رنابت ختم شید منافقان سروت خزنا نپتیارکی با پاتشین و ممنانو تبسوی انزرونا منتلغن انتظارو کئی نقتب بسم نورکم چواخن منگ رناستا سنا موغو تیاره پات پا تیجو لگه رنا را و قیلر جیعو ورا اکم ویلی شوا پشش دنیا تا فلتمی سونورا رنا کم دیا که دا دنیا که پا قرآن بانده رنا نائی کتابو نو آل تلار شه او رنا حاصل که زانلا دیکھتا سو خوی اسو کار رک کرو اور پسی آیات که یو نادونهم علم نکم ماکم حاللو بله واللاکنې نه کوم فتنتون انپ س کوم وطب بستون ورطبتون غ د کومون اماو ح جا الله غ د کوم باللهغرور مجاادله سم یاد ګورئ صورتې مجاادله يات نمبر چا د وګورئالې بفندې دا تا دخ کاره کوي چا نمبر د د الم تارا اتوشتما پارا الاللزین تولو قومن غزب اللہ علیم اللہوی پرما گسرا ندو قسو خلق سره ورزی زاری ما اگر بانیز ما قا رو گسرا اللہوی ما هم من کم ندی دا, دا منافقان گوره استاسونا مدگری دی ندی والا ولا او اوندی دا منافقان دا کافرونا نستاسو مدگری نداغیری دی گوری دی سره مکتیوشونه ساکه کنه مزابزب ده وی احلفون او دای قسمونه خو علی الکاذبه په دروغ او هم یعلمون او دای خ پوی دی چې موږ په قسمه دروغو کو ور پسې حشر ګورئ سوره حشر آیات نمبر 11 الم ترایل اللذین نافقو یقولون لاخوان ایم الملذین کبرو من الکتاب بولون توای د ضرر سوک ده کافر پبې دینې کې دالې کتابونه لئن خرجتم کتا سو بیس تلې شوي موږ ممتاز وروزو ولا نطيع فيكم حدا نب موږ بس تاسو خلاف که دا شامل کوتي یا نه کو موږ به یو بل مال کوتي یا کو و ان قلتلتم لنن سننكم کتا سو د جنگ کولې شي موږ ګور تاسو یې امداد کو ولله یشد الله بیان کې انهم چې دا ګوره دروغجن دا غي مال کوتياب نه کې زاب زب زب نہ تاسو سړی دی نه د کافر سړی دی, طول دی. او پسې څیر سلطه منافقون وګورئ یوګو ټول دي ټوله بغیر هغه څه منافقان وګورا منافقان منافقون وګور اذا جاکل منافقونا قالو نشو بنکل رسول الله تاسو د منافقان نشو وایمن گواہی کوته پیغمبر دال لای والله یا ادم رسولو رسوله اتخذو ایمانهم قسمون اغری جنتا فسدو عن سبیل اللہ سالک بی انہم و اذا رأیتهم ترجب و قاسم تاکہ تیو بھی نہیں کنا آہ گھٹے گھٹے جسے آہ گھٹے گھٹے پٹکی گھٹے گھٹے جانے آہ کم ڈیزین کے در جانے گنڈری شیوی کرتے جوڑی کری تب ہمیں کدینو آمداد لحیم شہیم خیستا منگس کری گیرہ او دا سی حالات که با توی بس او پرختلا او چه خبری کئی وَيَّا قُولُوا تَسْمَالِ قَوْلِهِمْ اوکو وینا کئی دی نو او ری بطو وینا دا گئی دا گئی خبری تبا اولا که دیر خواگی خبری کئی سرلتی لارے کئی لارے دا مولی سے بس منافق دے او کعپر دے و دا سی دے و شرک دے او کپر دے تدا نو همون چې تدا خپله و نه و نه وې سم نه خواږې خبرې کوي تس مال قوله وګبګ دي اور به خبره الله وی دا چې غټي جوسي بي ک انهم خوشوبم مسنده گویا کې ته دا لړګري تک یا کړی شي دیوالته اے مونډي مونډي نه خالي سفېدا اخري ایس فېدا نه شته مونډي په خپل دې مونباي انکو دا فېدي دام تک دهیم شهیم دیینو خبره دی د خې کینو کومونډای زم یحسبونا سوک ته فیدا ناله وروڑا یحسبونا کله سیحتن ګومان کوي د هر یو چغې په دې نعمت بوزدلاله دی او همو دا دشمنان دی الله دوی نه ځانو ساته سماج د دین دشمنان دی ظاهر کې باندې دی هغه پسې د نه ځان بچکا قاتل همو لږ دی الله تبا کی وو تکه مونډو ته لاس دی خېری کړي قاتلهم الله <سؤال> او بالله <سؤال> چې دیسکه او ما یاد کې د نیکانو خلکو نه خلک نه کې همو لزين يګول لا تنفقو ولا من عند رسول <سؤال> الله <سؤال> حتى ينفذو خرچ مکوې د پیغمبر په ملګرو باندې وی چې د خوادي شیلار شي او لله کته په خرچونو کې لله خزائنو مخفله خزاني به کولا ورپسیا تم آیات یقولون لئن رجعنا الى المدينه لا يخرجن لعز منها لذ قسمت كوافشم من مدينته وباسو با عزت من دینه زلیلور من کوسوش من و و با صحابه او پیغمبر زید المدینه وباش اچا ویلو ا کافر دلوی اچا ویلو اچی صف کو سره ولالو پچاندک سره کل شریکو جهاد د بوڅکد اطلل داغه بېمانه دا خبره کړې ويخه دا د دې ولله العزته ولرسول و لیکن ولكن المنافقين لكن منافقا لا يعلمون نپویږي ولكن المنافقين لا يعلمون لكن منافقا لا يعلمون نپویږي ذکر دا خبره کوي قلم وګورې تاسو قلم اتم ایت دید سورة القلم اتم آیت فلا تتی المکذبین ودو لو تدینو فیضینون ممناد تکزیب کونکود داس خلکو چغتاد دند مسلین منکید قرآن دی منکی ودو لو تدینو فیضینون فلا تتی کل حلا فی مهین فلا تتی کل حلا فی د هر یو قسم کوون کې واللا تو توی کوله خلله فيمه نه د هر یو قسم کوون کې چې قسمونه کوئ ماین کمزور د د زللی حمما ځ عب لګون کې په تا به عبونه لګی په خلکو به عبونه لګی مشا بیم تلون کې په چغلییوانې۔ ستا بارکه بچوګر کې یو تا بلتا املیسب دا وې دا وې لکه ستا بارکه دا وې دې څوګړې ملانهره من نازل خیر من کد قرآن دې مو تدن ذاته کوونکې سیم ګناګار دې قرآن به من کد قرآن د من کد ور کوشش بکې او تلندېر زبان زبانه دې زبان به ډېر بد یا او تلندېر خو را کوونکې له بعد ذالک زنیم دا دیر صفات من بیان کنو آخر کئی وما کانو محتدیل ندی دی لار من دنکی حد منافقین و صفات بیان کنو دا غی حکمونا اللہ دے من دا دین بچ کی حصور توبہ خو ما پا کړه زکا توبه که دیر زیاد تی فی قلوبی همارزون علتی مویلے دی آلت اگوی دنیا پرست دی قسمونا بغوری او آغای نشاءاللہ اقبلہ بے ادرش پیتے صفات دی اوس هغه موږ ذکر کوو نو ټول قران یو ښه کا اسو توبه نو منافقین صفاتونو ته چاغه پرو دا روزان لا مستقل با د سور توبه د رشفه صفات سبب د منافقینو په کمبه کشمیر کړی دي توبه سور توبه واه توبه توبه منافق باندې سمه توبه بوب باځه کا په کوم ځای کې سورتی توبه کې د 10 تراشه په تو به دې توبه ته انشاء الله منجا پنګو چې چرچا او په خپل یو یو ومنګه غشمیرو د ټول قران د غزان سره وډیکا او چا توبه د راشه توبه زمو منافقي بیا بغزان دی ان شاء الله هشت منټه تفریده ها دې کو دو سنت زده دا باقیا سبق ته شلمه یا ته پر دوام به و ان شاء الله ها تفریده